Jó estét kívánok mindenkinek. Jó estét. Szeptember 7-én mi lesz? Kazuár 6. Úgyhogy ne felejtsetek el jelentkezni, hogyha szeretnétek jönni. A specialitás a rendezvénynek az, hogy... Ha szeretnétek, akkor ilyen reinforcement jelleggel a 35 pontos tisztátokhoz hozzáírhatok 7 pontot, 42-re kiegészítsétek, és hogyha az ellenfeletek is belemegy, akkor játszhatok 42, pont, 42 pontot 30, 35 helyett. Valaszítom ja, Úgyhogy... azt fogom mondani, hogy 35 ellen, de akkor <gül> ugye az ellenfél is föltus, föltesz plusz 7 pontot, és akkor már sokkal nehezebb a dolgod. Így van. Én pedig augusztus 31-ére tervezem most a veteránversenyt 90%-ban biztos Geri még nem jelzett vissza hát kb. ilyen kétnapos válaszidővel dolgozik de valószínűleg nem lesz akadálya, úgyhogy 31-én egy héttel a kazuár előtt lesz egy veterán verseny is szokásos mókákkal ott nem lesznek ilyen kiegészítő szabályok, csak két lista 50 pont, aztán ami sikerül. Vagy Tehát ami nem. Ezen kívül ugye szeptember végén lesz a 7 csapatverseny, amit már mutko is említettünk. 42 pont, 3 fős csapatok, aztán lehet jelentkezni. Meglátjuk, hogy hányan jövünk össze. Ki van írva, és ott van ilyen jelentkezési űrlap csapatoknak, meg csapatot kereső embereknek. Hát azt hiszem, ez a ennyi a kötelező. Igen. Neked van valami, a kötelező. valami beszámolni valóda? A, valami a helyi újdonságról, ami itt, itt Pesten érint bennünket? Szerintem Semmi új, egy csomó új ember jött, és akar demojáték hozni, meg tesztel ilyen kis mindenféle frakciókat, úgyhogy örömmel gyarapszunk. Most már igazából tényleg az lesz, hogy kezdjük kinőni a kantinát versenyszempontból, legalábbis gazóáron biztos. Úgyhogy... Igen, igen ez, már, ez már régóta így van amúgy, hogy Buda, Budapesten ugye nem nagyon lehet egy nagyobb, nagyobb helyen tartani versenyt. Az a baj, hogy még a szerzel is egy nagyobb termet, ott a logisztikája a terepasztaloknak, meg a tereptágyaknak nagyon-nagyon macerás. Legalábbis nekem nincsenek meg az eszközeim ahhoz, hogy az asztalokat szállítsa ide-oda. Nem tudom, milyen áram lehetne valamit bérelni, de lehet, hogy megoldható lenne viszont. Akkor már, már egy furgon is kéne, amivel el tudjuk vinni az asztalokat, stb. stb. stb. Úgyhogy Hát igen. Az, az meg egy másik kérdés de hát érdemes rajta elgondolkodni hogy mikor lesz ilyen hát ugye legközelebb a magán a héten lesz lehetőség nagyobb játékos mennyiségnek együtt játszani meg megismerkedni egymással hát ennyi ennyi azt hiszem a, mi a mai adás fő témája? hát ugye a Genkonon on új varlokkok, az Exigence-ből, ugye a predilízesek, amik megjelentek, azoknak a kivesézése. Aztán... Hmm. És akkor pár szót a gencon magáról, hogy mi az, hol van, és miért mindig itt jönnek ki a, a, az előzetesek. Vagy te mennyit, mennyire ismered ezt az egész Jenkons témát, gondolom a medzsikes időszakból ismerted? Öf, annyira egyébként nem, de, de hogy ezt, ezt inkább te fejts ki, mert én ebben nem vagyok otthon, ez a konozásban. Na, ugye a Jenkons az, az Indianapolis van az usa és ez egy nagyon régóta fennálló, hatalmas, nagy. Mindenféle ját, játékos kiállítás, szóval azt hiszem, hogy számítógépes játékok ott, ott nincsenek, nem ez a fókusz. Mindenféle szerepjáték, társasjáték, kártyajáték, milyen van még telepasztalós stratégia, van még valamilyen műfaj, ami, ami ilyen offline is nem említettem, biztos. Biztos van még a cosplay, meg szóval egy hatalmas, hatalmas. Képlegények, több... mindenféle. Igen, igen, igen, több ezer embert megmozgató rendezvény, és ez már ugye évek óta nagy erővel megy, és hagyományosan itt a Jenkonon az összes ilyen feltörekvő kisebb cég, mint mondjuk a Privateer, ami már nem is kicsi, ami kicsik voltak, ugye ők is a jengkoron, kezdték a pályáfutásokat, mert ott, ott van egy ilyen nagy fogékony tömeg, akik eljönnek és is sok mindent megnéznek a, a vásáron, és akkor a különfüle kisebb gyártóknak is érdemes ott kezdeni, mert hihetetlen ember mennyiség van és mindenki megnéz mindent, vagy, vagy, vagy kevésbé néz meg mindent. Ugye most uh, ugye Coron is van uh, Masters, meg Iron Gauntlet, meg mindenféle okosság, úgyhogy a, a, a vérbeli war ugye ezek ezekre az eseményekre mennek, és ugye akiben marad a versenyben, az, az csak játszik, játszik, játszik, ami ki nem, ki nem dől, és aki pedig uh, kiesik, az pedig ugye ö, játszhat mást, vagy akár egy szét is nézhet magának kiállítás területén, ahol rengeteg mindent lehet csinálni, mindenféle játékot demoznak, szerepjátékot demoznak, úgyhogy azért bőven van el fog látni és ezért ö, ez a jó ezekben az amerikai konvenciókban, hogy ott, ö, még hogyha rosszul is indul a versenyed, akkor azt mondod, hogy hát, akkor nem folytatod, kilépsz a versenyből, mert úgy tudod meg, megnyerni, és akkor el tudsz menni a a haverokkal mászkálni, meg egy sört, és, és csak így néz, né, nézegettek mindenféle, mindenféle jó, jó dolgot. Úgyhogy a Genkon ott, ott mindig, mindig meg mindig az új kiadásait reklámoz az összes cég. Úgyhogy amiteket én láttam, ugye a Malifó gyártója, a Word, ugye a v Vird, ja, Vird ők is mindenféle újdonságot kiadnak ott. Plusz még ugye ott lehet kapni ezeket az előre kiadott modelleket, amikből most ki is hozták az összes Exigence könyvből megjelenő hordás ami végül is az adásunknak a fő témája lesz. Úgyhogy az egyszer már ismert borka kettőnk kívül most kijött még pár Úgyhogy nem tudom feladatokat sorolni, hogy, hogy még lesz szó most a következő egy órában. Így van, az első uh, Helga, The Conqueror, az új disznóvarloknő, aztán lesz egy Bradigus Thorle, de Rune Guard nem is tudom mi van odaírva, Carver, igen, szóval so, az, az a Circle, az új szörkülnek a varlokja, aztán egy Epic Serxis, egy Epic Absilónia, és egy Jagajaga, az az új Blindwater uh, kaster, és még mondjuk megjelent egy Neraf is. Uh -huh. Az pedig az új Legion Heavy, ugyan kurva olcsó Varvist. Uh, uh -huh. Kezdjünk a Nerafa, mert az valami szinten egyszerű. Uh, kevesebb egy képessége van, mint egy Orcasternak talán igen, egész talán egyszerűen talán tudjuk látni nézzek itt a vórumba Szeráv, ban de nekem még a neráf maga az nincs benne de a kokk benne vannak a Bradiguszt láttam a zeréb úgyhogy akkor mondd el, mit tud a neráf? jó, hát elsősorban, amit tud az az, hogy 7 pontba kerül ami borzasztóan olcsó, egy Heavy Warbeast-nek, nem is tudom, mercenary-ből vannak még ilyen olcsó, Heavy-k, amire hát, légy, uh, Szignálban is van 7 pontos az Ironclad. Ja, tényleg az Ironclad, az még egész jó. Na mindegy, szóval, hogy ez egy nagyon olcsó kategória, és ahhoz képest uh, egészen jó, hát ez egy tipikusan ugyanolyan, light repülők repülő kis kígyócska, van uh, egy 14-es farka, meg egy 16-os feje, pov van értve, uh, 6-os matja, ratja az öt, de az nem igazán lényeges, 6-os spiddel, rohangál, és uh, gyakorlatilag a farka az uh, a százténes Ugye. Az, ugye az az érdekes ebbe a bízbe, hogy neki nem nem attack-ja van, hanem ez a coil nevű szabálya, erre emlékszek. Igen. S, és mi, mi a különbség a kettő között? Uh, nem tudom, mi a különbség, de ugye ez azt tudja ez a kor, hogy hogyha eltalálja ezzel a weaponnal akkor a minden más milli támadása automatikusan talál, ugye? Tehát a, a pont... sustainnél ott pedig ugye valószínűleg ugyanaz, nem? Igen, van. A sustained attack-nél ott ugyanazzal a fegyvere talál csak, a, csak az ember. Hogyha megnézed mondjuk rá a centuriót, a, a Cigan War ott, ott ugye magán a, a Lounge van egy critical sustained attack. Ami, ami ugye csak a láncsára ad, viszont ennek a, ennek a bísznek, viszont ugye a, fark, a farka az a gyengébb támadásra kell betalálja és aztán utána a, ütheti a, a fejével, miután megragadta. Van neki egy animusza is, ugye? Az mit csinál? Az animusza, az a vortex, ami azt csinálja, hogy két kétincsen belül a te választásod szerint ö, minden... Ö, enemi modell, az felé puszolódik uh -huh. olyan sorrendben, ahogy te választod tehát ilyen mini impending -szerűen. Uh -huh. hát ez, ez nagyon jó tud lenni, hogyha a charge léneket akarsz takarítani, hogy kicsit arrébb húzogatod az ellenfél figuráit uh -huh. vagy ugye, hogyha nem érnél oda az akkor... az animus egy pont vagy kettő? ez egy ez jó, csú érte elég olcsó, főleg, úgyhogy ez négy fűr is, még így is ez a, ez a hétpontos kizslög, és, és ez hasznos, mert tényleg lehet csárgyni, neked takarítgatni, meg ugye, mivel nem rícsess, meg ugye azért van egy jó pár, ami nem rícsess licsinnél, akkor ugye be tudod húzni, mondjuk ez egy, csak egy szelfes, tehát ezt a varlok fogja kirakni, vagy ő, de annak ellenére ugye ő se rícsess, szóval oda tudja húzogatni magához uh -huh. a zenemi modelleket, ami azért nem olyan rossz, de inkább szerintem ami, ami fontos az, hogy át tudod így kicsit rendezgetni a pályán lévő figurákat, kedved szerint úgy itt uh -huh. kedved szerint az túlzás, de hogy úgy kicsit uh -huh. úgy. és ugye neki a legnagyobb hátránya az hogy uh, uh, csak 16-os páncélja van, úgyhogy ugyanez a, mint maga a Szeráf is ilyen 14 per 16 os védelemmel rendelkezik, ez nem túl, nem túl combos azért, azt könnyen leütik, de ahhoz képest olcsó, jól üt, úgyhogy... Így van, szerintem nagyon korrekt igazából. Mondjuk nem tudom, hogy hova raknám be, de ki tudja. Lehet, hogy egyszer van valami színelcs is... Uh legyen varlok, akkor, akkor ez jó lesz, mert lehet pemmelni a 7 pont ér. Úgyhogy fene tudja. Hogy hova lehetne ez berakni. Uh -huh. de, de jó, tehát hogy, hogy 7 pont ér, ez egy teljesen jó warvis. Uh -huh. Úgyhogy Na én, én approfulom. approved. <gül> nézzük akkor, nézzük meg a Apsiló az Everblight-os orlokot. Hogyha már itt vagyunk az Evertlight részen, mennyire jó nálad a kártya képe, fel akarod olvasni De a, a akkor csak rajta az én hangom úgyis eccsegősebb. Jó van, szóval hát ez egy 5 pontot hoz, a drága, van egy 18 sebe, három alaptámadása van ugyan, még igen. Egy nem riches, sajnos, ez egy furcsaság, de hát ez van. Viszont van hozzá egy 7-es speedje, ami azért elég jó. Uh, 7-es matya, 15-16-os, tehát úgy aránylag masszív, 15-ös def az azért elég jó. Mondjuk le, meg lehet ütni, tehát ez még mindig nem az Epic-én, meg a hasonló kategóriák a 17-7-es def-fel, tehát azért busztolva valószínűleg eltalálja minden. Uh, akkor van egy olyan spell listája, egyébként Hot is, ezt ne felejtsük el, a spell az Fortify, ezt rárakhatod a battle groupodra valakire, plusz két arm, és nem lehet az a modellt, akire rárakod, és bármilyen friendly modellt, aki base-to-base-ben van ezzel, knockdown pushed or moved by a slam. Tehát a slammelni tudod, csak nem fog elmúvolni, se knockdown van egy psycho-surgery-je, ez, ez az csinálja, hogy a battle groupodban, odban a kontrollban van, mindenkint gyógyít D3 plusz 1-et, ez csak egyszer tudod elkasztolni, ilyen kis hílelés effektíve, és van egy return fire, ami egybekerül, nem ki, rárakod egy friendly faction modellre, és hogyha a range-adatakkal, célozzák, akkor miután a támadás lement, utána üthetsz vagy lőhetsz egyet, és utána ez eltűnik, és van egy teleportja, ami 8-incses klészelést jelent, és utána az aktiváció végét. Uh -huh. Ez a speldistája, és van egy olyan uh, fítje, hogy a battle aki a kontrolljában van, plusz két strength a flightolt és a melee weapon-jaig -e kapnak. Ja, és egyébként fontos még, hogy abszilónia maga is flightos és ez azért fontos, mert egyébként van egy olyan elég jó kis képessége, hogy Confed Rage, ami azt csinálja, hogy a warbeastek a battle akik aki a kontrolljában kezdik a a körüket, vagy az aktivációjukat charge-olhatnak, vagy power anélkül, hogy forszolva lennének, és hogyha ez a modell, tehát abszilonia elpusztít egy vagy több ellenfél az aktivációjában, a a battle az aktivációjában kapnak plusz két spidet és matot egy körig. Tehát flyttal azért könnyen oda tud érni valahol, főleg hete speed-del, meg uh -huh. tud ölni valamit, és utána el tud teleportálni biztonságba, vagy éppenséggel egy olyan Warbees-hez, akire rá van téve a Fortify, hogy ne lehessen nokdánolni meg hasonlók, uh -huh. ilyesmit. És aztán még itt van a fegyverének a fő tulajdonsága. Igen, igen, igen. A Energy Siphon. Hogyha megüt egy enemy modellt, akinek egy vagy több fókusz vagy pont van, akkor az a modell veszít egy fókusz vagy pontot, és ő pedig kap egy főrépontot. Uh -huh. És viszont ez a, ez a képesség az a Stinger nevű fegyverén van, csak POV-12, és nem a POV-14-es fegyverein, ami érdekes. De hát mindenképpen elég erős ezzel, hogy így e szipkázza a, a, a, a füri és a fókuszt. Persze, hiszen, hiszen, ja, hiszen nem kell sebezni hozzá, csak hitre. Uh -huh. Úgyhogy ez szerintem nagyon, nagyon jó kis vorlok lett vélemény szerintem, szerintem nagyon jó, és most, hogyha bennézzük az Energy Siphon-t is, tehát mondjuk ott van egy, akár egy uh, Butcher 3 is, oda, oda szépen, oda teleportál, nem oda teleportál, de oda flytól valahogy odaér, és utána leszépkázza róla a fókuszokat, és utána szépen elteleportál, és a hogyha még van fűtje, szépen be tudják fejezni a mókát. Egyébként ez eléggé elég ütős, de... Hát végül is nem csak az, mert hogyha belegondolsz, hogyha mondjuk rá van egy hat Fiorid, és hogyha mondjuk meg tudod akár egy, egy bucsért meg tudsz rohamozni, és fogod, me, megütögeted a, a, a farokkal 6 azt a 6 fjúrit te átveszed, és ugye a max furyt fölé fogsz kerülni. Hát igen. És akkor lesz 10-valahány fjúri rajtad. van pár el fog misszálni, de hogyha az alap 14-es defremész, akkor olyan 50%-ban találsz. Úgyhogy ezt ütöd addig, amíg amíg e ki nem ürítetted, és aztán utána a P plusz-14-es karmokkal elkezdesz rá ütéseket venni. Hát, de az baj, hogy ugye. A. Most ne nem, fogsz, nem fogsz felmenni, mert, mert ugye egybe kerül venni egy támadást, és csak egyet szívle, nem? Hát igen. Hát, hogy... Szóval gyakorlatilag. Hát, de ezek úgymond ingyen vannak. Ja, hát jó, persze ingyen vannak ha általában ilyen, ilyen, ilyen. Úgyhogy. Ezek azért elég, elég jók, és hogyha a körében mész, akkor pedig ugye a fő támadásai P 16-osak. Igen. Azt pedig ugye már a 18-as páncélra elég jó tud sebezni. Úgyhogy szerintem jó. Ó, nagyon szereg, nagyon jó. erős. Ez a Return Fire ugye megvan a P is, a trollban. De ott ugye messze nem olyan hasznos ez a képesség, mert ugye a lövősbíztek, hogy a körön kívül nem lőnek messzire, mert nincsenek ilyen effektusaik. Ezeket, hogyha ravagort hozol, rá, rárakod ezt a return fire-t, akkor ugye minden, hogyha rálőnek, akkor ő ugye nem arra kell visszalőjön, aki meglőtte, hanem bár, bár, bárkire lőhet. Igen. És ugye lő egyet, és akkor kitesz egy egy ilyen skater template három nincs eset a lövése. És aztán ott ugye az egy pontokat sebez korrozióval, úgyhogy a, gyakorlatilag az ellenfél körében le akarja lőni a rabavórodat. Akkor tudsz lőni egy ilyet, és megnehezíthetőd a dolgát az ellenfélnek. Úgyhogy Nem az? Igen, abszolút. Ez, ez, ez, ez légióban egy nagyon jó spell. Feed, jó. Igen. Úgyhogy... Fortify jó, mert van Spiney Growth, szóval meg tudom hmm. növelni valaminek, plusz négyel az ármóriát, Igen. igen. ez elég jó. Hozni uh... kell, kell egy Carnivian, de a 22-es páncélú Carnivian már nem rossz. Igen. Jó, van ilyen Purification ellen, meg hasonlók ellen. Nyilván nem olyan jó, de azért, hogyha kihúzod azt a Purification-t egy ilyenne, az azért nagy érvágás az ellenfélnek. Jó, mert hát igazából a a la, az a re, a, tehát, hogy nem is lassul egyébként az izék, a, a Legion bíztek, de ugye mondjuk a c van a -e, de ez a fit ugye mindenki kap reach meg még hogyha használtad a képességét, akkor még plusz Speedet is, mert nagyon durván meg plusz két strength-et, meg matot, meg anyám Kénye, és hogy nagyon durván le tudják fenyegetni az államfél heviket, úgyhogy meg nagyon durván páncéltörésre is rá tudnak. Hát, ma matot hogy... nem kapsz, csak erőt és flight -ot. És récset, Igen, a hárat, de hárat, hogyha hárat, használod hárat. a képességet, ugye Aha. a konfert récset, az plusz két speed és mat. Igen, igen. Úgy Tehát, vagy. hogy azzal, azzal gyakorlatilag, ha azt használod, akkor van plusz két spider, plusz két matot, plusz strength-et, és récsed. Úgyhogy ez azért elég durva, azt mondom. Ez szerintem is elég jó. Jó, melyik legyen a következő? Nekem most itt Sergis van szóval legközelebb, uh -huh. hogy nem tudom, beszélhetünk arról, Nézzük meg azt. Ja, hát ő egy Battle Engine varlok, kavarli Battle Engine, tehát huge base van, sokan ezt nem szeretik, uh, igazából ez azért jó, mert, mert szép modelleket lehet rakni huge base-re, Egyértelmű. <gül> jó, kidolgozottak a nagy beszönöket, ez is izé, ott egy nagy rinocéroszom, hogy miért tököm a lovagol, úgyhogy ez a legfőbb belőnye egyébként egy hetes speed ami elég jó, de mondjuk egy ilyen nagy rinótól, az el is várható. Van egy 8-as matja, 13-as azért amire egy, egy huge azért elég jó, és van 10... igen, a, a kis sexis is 13-as def rendelkezett ami még gyalogjárkát. Hát igen, de ez viszont egy huge base, úgyhogy ez a, az végre egy huge base-től nem rossz egy 13-as, def. 19-es arm, hogy azért huge base létére ne legyen olyan könnyű kicsinálni. Ö, van egy reach Lamentorja, 15-ös P pluszes, van egy war Standardje, az is Riches, ez csak 12-es P pluszes, és egy Montja. Ö, ezen kívül van Mennyi ez? Jól látom, 20 pontja? Uh, 19. 19. 19. Itt már egy kis fény a fényképen, úgyhogy ezt nem látom. Na, én a, a baromba nézem, úgyhogy Na, jó. ha valamit nem látsz, szó, és akkor ki tudom olvasni. Na, nézem. 5-ös füri van fű, van egyébként. Igen, mint, mint a régi változatnak, ugye ez a leggyengébb része, de azért meg lehetnék lenni. Na, lássuk, hogy mik a plusz tulajdonságai indul úgy, hogy Combat Rider, ugye az azt, azt, azt jelenti, hogy ha nem rohamozol, akkor a mount az egy plusz fegyverként bevethető, ugye a mount az alapból nem ricses, csak 05. ös Aztán van egy Warbiz bondja, és egy nem karakter Warbeastet hozzá lehet csapni a Celexishez, és azt a plusz effektust adja ez a Warbiz bond, hogy körönként egyszer, Sexis elvarázsolhatja ennek a bondolt warbeast a, az animus ingyen, Fury-költés nélkül. Ami azért elég jó, ami ugye a kettő szinergia, ami innen adódik, ugye van a Basilisk Crea, és annak a lövést nehezíti animus ami plusz két defense plusz két ad a lövések ellen. Az egy jó célpont. E, e, erre a bondra, hogy magát mindig megvédje, és ma, ma a Facebookon láttam a Martin Hornaceknek a Xerxes II testlistáját, amivel ma kipróbálta, és ott pedig például egy, egy Arkidon volt hozzá bondolva, és az Arkidonnak pedig ugyanaz a Sprintes animusa van, mint a Warpuss ennek szóval ha ősz, Uh, millivel az aktiváció után utána elsprintelhetsz, és a Yaxe Access is, ha ezt ingyen használja magára, akkor be tud rohamozni, az... uh, csapkodni párat, és aztán utána vissza tud menni 7 incset. Nem Ez egy elég, elég jó kis dolog, sőt, ha a Mobility-t használja, akkor ugye a Mobility az, az egyik spell-je, az, az, az megmérzem, hogy speedet ad, igen, plusz 2 speedet, akkor uh, 9 incset tud visszahátrálni. Aztán itt vannak a fegyverei, van ez a Lamentor nevű nagyobb fegyver, annak Brutál Charge képessége e, Azt jelenti, hogy a roham támadáson plusz két sebzés van Szóval a támadás P plusz 17 tel üti És aztán ott van a mount e, minden ütése knockdown És van neki egy specc a mounton És e, ami a pitch ami azt jelenti, hogy eldobja azt a modellt, akit, akit ezzel eltalál. Ugye az a rossz tulajdonsága, ennek a pitchnek, hogyha ezt szeretné az ember használni, ezt a tobás képességét, akkor ugye az összes többi kezdő támadás az megy a levesbe, de viszont ezt meg lehet csinálni, úgyhogy ez nem reach de oda lehet menni egy bármilyen heavy és ö, odébb, odébb dobni, és az erőpróbát az automatikusan sikeresnek tekinti ez a képesség úgyhogy bármekkora elejű heavy el lehet dobni ugye kivétel a tiberion és az olyan heavy amik amik ugye immunisak a dobásokra úgyhogy de az, az esetek több mint 90%-ában mindenféle bíztet warjacket el lehet ezzel dobni meg kisebb modelleket is úgyhogy Szenáriózóna takarítása is jó, hogyha csak ennyi hiányzik. Úgyhogy ez, ez mind nagyon, nagyon pöpec. Tehát vannak a, van a spellista, egy elég rövid. Ezeket felolvasod? Persze. Ignite, ez egy kettőbe kerülő. Target friendly modell unit, plusz kettőt kap milli damage ra és critical fire-t a normál milli van egy mobility, battle groupjában kapnak plusz két speedet, és pathfindert t az emberek. Ugye, tehát mindenki a battle groupjában van. Stranglehold, pedig az, hogy a ez egy tízre menő offenzív spell, 11-es fovval. Ha akire volt tehát sérül, akkor fel kell adnia vagy a movementjét, vagy az actionjét, és ez nem ledobható, ugye? Úgyhogy ez uh -huh. elég jó, csak mondjuk akire akarod varázsolni, nagy többségében arra rá kell busztolni, mert ez fog lenni 18-19-20-as igen, igen, igen, Viszont ugye még 5 fury is ezt nagyon jól lehet használni kolosszálok ellen. Én is a, a P madraknak is van a stranglehold ugye a Doom kívül trollban. És a P madrakkal is ö, használtam ezt, ö, nagyon jó célpont erre a maga a, a conquest ugye aki 20-as páncélú, de nem lehet följebb tolni a páncélját, mert Kadornak nincs ilyen képessége. És, ö, és azt úgy elég jó meg lehet dobni. Igen. És akkor, hogyha ez, ez bemegy, utána már Akár közel lehet futtatni ahhoz a célponthoz a és ugye az nem fog velük tudni mit csinálni, mert egyszerűen nem tud oda menni és ütni. Csak esetleg lövöldözhet rájuk célzás nélkül, de az nem Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó képesség. Most, hogy vannak kolosszárok, és nem kell mind a két dobás búsztani, még Füri ötön sem. Ez tényleg jó. És aztán van még végül a feet ami egy nagyon rendhagyó, valamint a rend rendhagyó, úgy indul, hogy hogy az összes modell a pályán, Xexis kontrollzónájában van, úgyhogy gyakorlatilag a kontrollzónáját kiterjeszti a teljes pályára, ugye ez még nem jelenti azt, hogy bármennyit mérhetik tőle, csak tizet, viszont a modellek úgy számítanak, hogy benne lenné Ugye ez azt jelenti, hogy a bíztje is szétküldheti bármilyen messzire, és ott is tudja őket forszolni. És aztán talán van egy ma maga a -nek a hatása, hogy Friendly Faction modell, modellek és egységek egy pluszkockát kapnak a támadó és sebzés dobásaikra, és aztán bármelyiket kidobhatják ebből a, a dobásból. Szóval nem nem kötelező a legkisebbet, hogyha elég jól dobtunk, és dobtunk valami kritikus effektust. Akkor úgy, úgy vehetjük ki azt az egy kockát, hogy, hogy ezt ne rontsuk el. Milyen kritikus? Itt van egy kritikus fire rögtön az ignite on hát Milyen más jó kritikus van? Hát például a Scornban a, a van az alkidonnak van Kritikse. Kritik Úgyhogy... Tud ő is dobálni akkor. Igen, igen, ő is elég messzire el tud fenyegetni, és akkor, hogyha a bejön, akkor a célpontját vissza tudja dobni a scorn felé, vagy bármilyen irányba, de általában a felé szokták eldobni a célpontot, és akkor ott ott a többi, többi része a seregnek, ami kicsit lassabb, az, az rá tudja magát vetni, és ez, ami így fejből eszembe jutott, hogy a kritikus effektus, de... Gondolom, van még, van még a frakción belül kis, ez kis az, Nekem most itt nem, nem ugrik be, hogy mik vannak. Szóval ilyen kritikus effektusokra jó ez, de amúgy is általánosságban is növeli a pontosságot és növeli a sebszést, ugye. A KB ez az effektus, ilyen hogy is, hogy is van. Az átlagot. Szóval a d hat átlagát e, hétről talán 8 és fél körül letolja vagy, vagy így, szóval azért érezheti a hatása ennek a dolognak, úgyhogy egy, egy nagyon, nagyon jó lett szerintem. Tetszik nekünk akkor? Nekem igen. Kérdés az, hogy fog ezt csinálni, tehát hogy csinál -e ez olyat, amit más Scorn lock eddig nem csinált? Szerintem csinál, egyrészt az, hogy van mobility -e. Uhum. és így pathfinder ad az összes beast és akkor így nincsenek rászorulva arra, hogy a titán hozzák, hanem hozhatnak helyette mást, vagy akár hozhatnak Titán gladiator és akkor utána a plusz négy szót tudnak kiosztani, így az alapszpide, ami azért elég erős. Szóval ez a mobility, ez nagyban segít. Aztán az Ignite-a, meg, a, meg az ostorozása egy újabb bronze, meg titán 21 el üti le azt a 9 támadását, ami van neki, és uh, úgyhogy ez, ez, ez mind, mind nagyon jó, és maga a fit is nagyon erős, és a, mert a, a, az... hogy is volt a... Epic Makeda, ugye boostolt atakrólokat roll ad a seregnek, uh -huh. uh, busztolt sebzés kockákat ad a seregének, és ugye ott van még, még zál, aki aki ugye ilyen plusz kockát tud adni last és buszohatóak a támadások az elesett harcosokból, szóval zál, az ő fittyje, az azért hasonlót csinál, mint a zálé, hogy a találatot és a sebzés egyszerre növeli, nem annyira ugyan, de az egész pályán, úgyhogy Ebben ő valamilyen szinten egyedi, hogy, a, hogy pontosabb és erősebb is lesz a sereg, és nem, nem az egyik vagy a másik, és nincs is neki olyan előfeltétele, mint az állna, hogy az zálna az érdemes, hogy olyan sereget hozni, abban van sok uh, warrior modell, ami ugye a meccs során elhullik, legalább ilyen 10-15, hogy utána egy jó nagy fit körben uh, bedarálja az ellenfelet Úgyhogy szerintem ez a fit ez nagyon, nagyon korrekt, és azzal, hogy az egész pályára hat, az így eléggé rendhagyó módon e, nagyon szépen. Ezt és ugye mondjuk arról beszélünk, hogy hozunk hozzá sprintes bizztet, kifuttathatjuk a normál control zón, vagy a normál control ebből előtte felrakjuk, felrakjuk rá az Animus, és utána, hogy a következő kört ez a control zónán kívül, és sprinttel visszahívjuk. Hát így az aktivált a végén sprintel a modell. Hát és igen, de azért, hát hogy... megy, csinál, visszajön. Szóval és akkor a következő körben akkor nem le kell az, hogy kik szétkülted a bízteket, és akkor utána következő hát. körben valahogy vissza kell őket csempészni, vagy nem fogod tudni mindent, vagy valami ilyesmi. Uh -huh. és hogy, úgyhogy ez még, ez még jó kombó lehet egyébként ez a sprint több okból is. Uh -huh. Ki legyen a, hogy... a következő... Uh, Bradigus... Nézzük meg... Uh, ez ez Rudinak nagyon tetszett ez a Bradigus, mert... Jó is Nagyban eltervezte, hogy hozza a vtc re de ugye nem... Nem fog addigra kijönni, és nem, nem lesz legális. Hát nézzük, hogy mit tud... Bradigus toll... 6 uh, Forbiz pontot hoz... Ami ugye átlagos, kicsit átlag fölötti... 14-16-os statline, ami ugye nem annyira jó és egy 5-ös speed, ami szintén nem annyira gyors viszont, viszont Pathfinder és, és 6 furia van ezen kívül van neki egy lövése, ami 8-ra megy és pov 13, de rof 3-as szóval ezzel elég sokat tud lőni és utána van neki egy stone strike nevű ütése ami uh, ugyanúgy POV-13-as és ricses, ami viszont érdekesebben, hogy egyik a se lövése, se az ütése nem mágikus. Legalábbis mm. itt, itt a... És itt valóban a nem, topás. most a kártyán se. Így van. Úgyhogy nézzük meg a következő oldalát, itt van egy Kérdés, csomó... Kérdés, Circle-ből van olyan volt amiatt Fire Strike-ot? Nincs. Nincs, a circle az, az nem, nem, nem egy ilyen frakció, nekik nincs fast trolloknak van és scornnak van jelenleg. Úgyhogy nézzük a kártya hátodalát, ami neki van személyesen, ugye az pedig az, hogy a, amikor a warbees konstrukt Construct warbees ebben a ennek a modellnek a battle groupjának a saját animuszokat használják, kontrollzonán belül, szépen hosszan megfogalmazva, de ugye minden kétséget kizáróan az animuszuk egyel olcsóbb. ami egy nagyon erős képesség. Következő képessége pedig egy shape stone-os akció, egy 9-es gyakorlatilag egy javítás, ahol base to base-ben tudja ezt megtenni, és D6 damage pontot tud javítani egy konstrukton, ami szintén nagyon nagyon hasznos, ugye mert alapból a, ezeket a konstruktokat, ezeket a Vodokat nem lehet csak úgy Furyból gyógyítani, mint a normál élő Warbiszteket, hanem itt ilyen különféle trükkökkel kell folyamodni. Ugye Baldur maga a Vodok nagymestere, ő simán Furyból gyógyítja őket, mint élőek lennének. Ugye a Bradigus pedig így más módszert alkalmaz, ő oda megy és megszereli base to base -ben. Ugye, igen, mondjuk, te... igen, mondjuk Követ... a base-to-base-es része egy kicsit gyengébbé teszi ezt a dolgot, de amúgy... Hát azért megoldható szerintem, és ugye mivel ő is 50-es base van, így akár két bolda is base to base be elég könnyen be tud állni. Ő is nagy bézes, azt nem tudtam. Aha, 50-es, 50-es. Szép. És... Uh, steady, ugye nem lehet knockdown no és utána van neki ez a speciális szabálya, Stonebinder. Csak konstrukt típusú lehetnek a Battle groupjába, szóval nem hozhat semmilyen élő Warbeestet, nincsenek farkasok, nincsenek griffek. Úgyhogy ez, ez ugye lekorlátozza a seregét, de ezért kap cserében tápokat. Aztán itt van a lövös fegyverén a tulajdonság Beatback, amit általában a közelharci fegyveren lehet látni, de ugye ugyanúgy működik a lövésekre is. Ugye amikor eltalálsz egy ellenséges modellt, azt egy incset pusolhatod direkt el tőle, és miután, miután ezt a puszt megtetted, ő, mint támadó, léphet egy incset, de viszont bármilyen irányba, és nem kell, nem kell követni. Ha megnézed a, a Fekete Lóbaf kontra Wolfi meccset a múltkori versenyről, ott ugye a fekete lovag nem tudta, hogy, hogy a beatback pontosan hogy működik és a Butchert beatbekkel lassan kitolta a zónából, viszont ő a saját forlokjával mindig ugyanarra ment, amerre a bucsert tolta el, de hogyha ugye tudta volna, hogy a maga a, a tolást végző modell bármilyen irányba léphet, akkor közben tudott volna haladni egy, egy ilyen oldalirányú mozgása és miközben a búcsolat kitolja a zónából, esetleg plusz egy modellt elért, plusz egy modellel millibe kerülhetett volna, de így ugye nem jött össze. Szóval... Ez érdekes. Igen. Ez, jó hogy, ez a, jó, hogy ezen a dobós tudcon is van, ez így sokkal izgalmasabbá teszi az egészet. Így van, hazban ugyanez, és aztán van még neki közel egy kritikál smite, hogy a kritikus dob, akkor d 6 a ott a, a modellt, akit üt, ez nem kell elemi, uh, jaj, itt nincs elemi, bárkit lemehet ha bedobja a kritikust, úgyhogy az elrepül. Na nézzük a varázslakat, szóval olvasod? Érszem. Van egy battery Ingram, ez azt tudja, hogy ez 12-es póv, akit eltalál, az 3 incset. Directly a point of origin elpussolódik. Van, és ez csak ugye 6 incs-re megy, ami egy ilyen szokatlanul rövid spell. Igen. Attalában De jól... ahogy látjuk, már a stone row -ja is szokatlanul rövid 8 incs-rel. Ez ilyen, rövid... ilyen trollos trollos trollos, löv lövő távolság. Ja, ja, ja. De hát, jó. Ja. Aztán van egy ilyen, hogy mystic Words, enemy Anime, és upkeep spell, a battle összes modellján, a vonában lejárnak, Jára. ez egy ilyen gyengébb típusú purification, igen. viszont... Igen, tehát hogy uh, amíg ötincsen belül van a, ennek a modellnek a... Uh, nem ennek, hanem bármi, bármilyen modellnek, a, a battle groupjában ötincsen belül, az enemik nem kasztolhatnak spell vagy upkeep Uh, és ez egykorig tart, ez a dolg, ez elég jó. Ez, ez elég nagyon-nagyon erős spell, ugye ez egy félig fél, fél gyenge purification, és utána pedig egy, egy fél, fél ilyen anti-magic aura, plusz egy fél castigate, és ugye upkeep is is lehet, szóval elég uh, Elég, szerintem nagyon, nagyon jó ez a kép. Főleg, ez, ez, ugye... ez a szerintem az egyik legjobb a, a kártyáján, az azzal, hogy ugye let, letakarítja az ellenséges spelleket. Csak ugye ez, ez nem egy upkeep, háromba kerül, nem olcsó, viszont az, hogy megakadályozza a varázslást, ez, ez mondjuk rá egy, egy rúnsó vor ellen nagyon erős lehet. É. Főleg ugye, hogyha a fítjével kombináljuk, hogy pakolgatja jobbra-balra a figuráit az asztalon, úgy elég jól be tudja helyezni ugye a volgyait, hogy ennek értelme is legyen elég uh -huh. sok. Szóval, hogy ugye ezt, ezt hogyha hozzá gondoljuk -e a fítjét, akkor rögtön értelmet nyer ugye, hiszen ott ötincseket pusolod először egyik irányba, aztán másik irányba, itt meg öt nincsen belül szóval igazából eléggé be tud érni ez a Mystic varz, úgy, hogy nagyon zavaró legyen. Uh -huh. uh, főleg, hogyha egy ilyen varázslat-hevi szeregről van, van egy elég erős alpha strike lehetőséged ezzel a fittel, és utána pedig ö, megakadályozod így a, a visszatámadást, vagy, hogyha egy ilyen heavy, magic heavy seregről van szó. Kell, igen. Ez így elég jó. Tovább lépve, van egy riftje, ez ugye ez a szokásos, rafterén ad, Egykörig egy körig marad az a raftarén, ez, egy, Igen, ez egy jó Ez, ez, ez a spell, ez, ez nagyon brutális lesz, amikor a Brodigus ellen játszol, mert ugye vannak ezek a voldok, és 9 pontért már hozol egy olyan voldot, ami ugye az ő spelljeit is varázsolhatja. Egyhogy nem csak ő fogja ezt a riftet elpattintani néha-néha, hanem maguk a voldok fogják kivarázsolni. És ha megnézed, hogy hány darab ilyen 9 pontos volt volt mm, guardian És keresem hogy hogy hogy néz ki ezeket a voltokat mindig keverem hogy hogy néz ki volt nem a volt guardian ez a szlemmelő volt watcher a light és van egy van egy Na, hogy hívják azt a szerencsétlen volt warden mm -hmm. a volt warden az ami 9 pont jön, és van neki geomancia, meg ugye magának megalítnak is van a karakter volt volt és ugye 3 há vagy az alatti spellet el tud varázsolni, ugye amilyen nem kontrollzónás. Úgyhogy ez azt fogja jelenteni, hogy ezek a volt volt ennek elkezdik majd lőni ezeket a zaoikat elég keményen, és, és, és ugye teszik le a rafteléneket. Úgyhogy uh... elég jó. Hát azért nem rossz, nem rossz. Megint Box. Hol volt? Pradigo Store. És a Rift ráadásul 4-es AOE. Úgyhogy ez valami brutális, hogyha, hogy a men men menotállán játszol, és ugye megszólod a pályát ezekkel négyes 4 AOE-kkal, az azt jelenti. Nem jut át. Instant table flip. Igen, Úgyhogy, igen. Hát annyi ugye, hogy olyankor, hogyha ez a sereg ellen jön, majd a menatos a kórusra valószínűleg ugye a zsekekre azt fogja felénekelni, hogy ne lehessen őket a -e célozni. És ugye maga, magával a circle-ban nincs annyira jó ö, nehéz lövés, ami ugye a zsekek ellen hasznos lenne. Úgyhogy, ha egy ilyen sereget felraksz, akkor ugye ő a kórusra ezt tudja egyensúlyozni, de azért így is elég, elég brutális, hogy találsz olyan célpontot, aki, akire rá ezt a riftet, még a messze is van. Kileböd, elszórod valahova is, olyan, annyira rough lesz a pályán, hogy, hogy teljesen kétségbe fog esni a melatt játékos, úgyhogy ez egy nagyon jó uh, spell így. Amúgy ugye például van pár Warcaster-nek uh, az a rift általában Túl drága és túl keveset sebez ahhoz, úgy nagyon, uh -huh. nagyon jól használni. Így hogy a voldok kvázi ingyen egy fűri elköltésével már ki tudják varázsolni, plusz még egy füri elköltésével tudnak rá boostolni. Szóval a voldok is a saját füriból ezt a spelt végig tudják boostolni, hogyha talál, hogyha olyanra szóródik rá, aki, akit meg akarnak ölni, akkor az ugye elég jó. Ennek is hetes ablasz damage -e, úgyhogy lehet fel a stealth-es is szedni, és aztán jön a fő spell Synergy, Ö, te ismered a Synergy-t, ismered, ugye? Ismerem, játszottam elvájra szállom. Jó, ez? akkor mondd el, hogy mindorítom. Hogy, hogy Igen, az a lényeg, hogy a kontrol ériájában a Group modellek plusz egy kommunalatív bónusz kapnak milli katlaka és milli damage róla minden olyan modell, minden más modell Group modell után, ami megütött, egy enemy modellt, egy milli atakkal ebben a körben, ennek a, tehát a Bradigusznak a kontroll ériájában, Tehát az első betűgró modell nem fog kapni, és hogyha az sikeresen ütött, akkor a második már fog plusz egyet, plusz egyet, második az plusz kettőt, plusz kettőt, és így tovább. Ugye modellenként ez arra ösztönzi a jó tudású Bradigus játékos, meg szinergével operáló játékost, hogy sok-sok modellt hozzon a battle Groupjában. Úgyhogy ez egy elég erős dolog. Itt ez azt gyakorlatilag azt főleg, ugye mert ugye egy e vírus, aki varkaszter ugye neki kell fókusz tennie. A, ugye ezt Griffon-spennel szokták hozni, de mivel mi ugye ez hordás, ezért boldog fognak jönni, nekik forszolhatóak, tehát még nem is kell azt mondanom, hogy még a saját erőforrásaimat mondjuk ebben a körben rááldozom, és a boldok mondjuk a lightok -ok és három furyivel, oda mennek, elkezd csapkodni a light volt, és a, a negyedik, vagy az ötödik light volt, az már teljesen tacsra tehet akár heavy is. Uh -huh. Ugye, ez most, a... né most nézem ezt a volt vacsért, és ugye az az érdekesség, hogy a, ugye a voldoknak, úgy általánosságban egy Führival kevesebb van, mint egy normál hogyha Például ez a, ez a kis Vald csak két fűr is. De ugyanakkor viszont van neki lövése, és off-12-be üt, ma tötte. hogy ezt... Lényegében... És ugye ez a kicsi, ez Shield is. Úgyhogy ha ilyen, ilyenből hoz egy csomót az ember, akkor az elég jó, föl lehet építeni a szinergiáláncot, de ugye maga a, ugye a Fury kapacitások nem nagy, ugye két Fury per Beast, úgyhogy pont tud boostolni egy ütést, vagy boostolni egy másik kezével is egy ütést, de azért föl lehet építeni a szinergiát. Hát igen, hát meg mondjuk már egy öt, ötödik-hatodik a láncon azért elég durván fog ütni azzal a 17-18-as erővel azért, még uh -huh. hogyha... És ugye ott már nem kell búztani, tehát ott Mindján, van két alaptámadás. Ott már 10-es wattról beszélünk. Igen, igen. Van két a két Fury, négyet fog ütni 18-19-es erővel, egy ilyen kis szar, nem tudom hány pont ez, hány pont Az ez, négy, öt pont. pont, pont. Úgyhogy úgy, igen, azért ez így eleg jó. És lehet, hogy még hogyha még kijönne valami kis más volt, hogyha mondjuk lenne egy reach Light volt, ami kijönne az exigence akkor ez Bradigus olyan szinten megdobná, hogy szerintem ilyen isteni magasságokba emelni. Uh -huh. hogyha jönne most, egy... most ilyen vorumbra rányomtam az Attach gombra, ugye hozott Druid Wilder-t, ugye az animusokat használ, megalített Volt Guardian-t, ő a knockdown Volt Warden-t, az olcsó fajta Varázsos csak volt World Watcher, ez a Shield God os lövős kis light. Van a, maga a volt Red, a kolosszá. És van még a volt Veard, ez a kis uh, gyik hát nem gyik szerű hanem ilyen kis... Uh, és repülő droid, mint egy ilyen drón igen, lenne. Igen, igen, igen. Őt. Őt úgyhogy hát ezekből jó sereget lehet építeni. Na és igen. legyen, olvast fel a fitet. et ez az azt csinálja, hogy... Választani kell egy tábla szélt, vagy egy asztal szélt, és uh, ugye 1-től 5-ig egy incsben távolságot, és a grupjában, uh, és a kontrollériájában a választott irányba és a választott távolságra fognak a Group tagok elpucsolódnak, és a kör végén megint választasz egy irányt, és nem megint választasz egy, egy távolságot, és, és a megfelelő távolságba egy megint pucsolódnak azok a modellek. De most már a L directly jövé attól a kiválasztott asztal széltől. Uh -huh. Szóval so, az asztal szél, szélt csak egyszer lehet kiválasztani, és aztán Igen. viszont a távolságot viszont befelé és kifelé is uh, meg, tudod, uh, meg tudod mondani, szóval akár csúszhatsz előre 5-öt öt, mindenkivel, és aztán utána visszafelé akár nullát is, Igen. hogyha úgy vál, ú, azt szeretnéd, de akár uhum. akár ötöt is visszacsúszhatsz, hogyha... Ja, és előre nullát, ha úgy szeretnéd. Uhum. De csak az a szomorú ugye, hogy hiába lenne. Hát ha már tök minden, mert igazából a -vel ugye vel minél több figurát akarsz hozni. És most azt akartam mondani, hogy ugye szomorú, hogy ugye a gargantuanokat a kolosszálokat ugye nem lehet plészelni, tehát nem tudod elpusolgni. De igazából a Bradiguszán nem feltétlenül akarsz hozni kolosszát, mert az nagyon sok pont, és minél Igen. több kisebb modellt akarsz hozni. Igen, azt nem építi a láncot, ugyanakkor, hogyha. Hozol, és és neki építenek láncot, akkor viszont az ő P plusz -e alapból magasról indul, és aztán ja, ja. Ő, ő már azért uh, lehet tudja érni, le le a... le le ütni az ellenséges uh, kolosszát akár. Egy egy az ellenséges terminuszt. Hát egy ilyen P 24 eligen meg tudja zúzni elég keményen, szóval szerintem ez, ez a vorlap. Talán a legjobb az összes közi, amit, amit látni fogunk. Nagyon jó, tényleg. Nem tudom, hogy, hogy ez. Hogy... Én, én nekem nagyon tetszik. Mondom, én, én úgy még annyira jó lenne, hogy valami jó volt még exigens exigenceben mert azért nagyon hiányzik az a reach, de... De, de így is már nagyon jó. Én azt, azt kell mondjam, hogy nagyon jól össze van rakva. És tehát, hogy nem az az átütő brutalitás, amit ugye, ugye nem tudom, egy Butcher 3-nál érzékelünk, de szerintem nagyon jól össze van rakva. Ilyen apró dolgokból, ugye a synergy szerintem jó, meg egy új, tehát igazából azért is, mert egy új íz. Tehát ez a voltos játékstílus és ez úgyse annyira népszerű azért a circle játékosok körében, és azért ez egy, ez egy egész új ízt hoz. A igen, igen. voltokat nem szerették, mert ugye, ugye nem lehet őket gyógyítani, plusz még a P plusz se elég magas, ahhoz, hogy jól lehessen uh, velük dolgozni, de ez a, ez, ez a, ez a orcaster meg fogja változtatni a, a dolgokat, és aztán azt a sereget uh, megölni, az nem lesz, nem lesz egy, egy két perc, a szívósak azért sok HP-val, vagy jó lesz. Ki legyen Ilyen. a következő? Hát, legyen a disznólány. A disznólány... Azt mondja, hogy... Ő a minion van, a... farrow -ok között van, és az a neve, hogy... Helga. Helga a hódító. Igen. Na, akkor ő... ...egy Speed Warlock... ...Fury <síns> hatta. Igen. És van neki egy 15-ös és 16-os ami átlagos és tafos, mint az malacok általában. Aztán van neki egy lövése, egy pajzs ágyú, ami 10-re megy és pov 13, ami szerintem jó. És ugye ehhez van egy 6-os és egy 6-os ami kb. annyi, vagy is pontosan annyi, mint például Gambiornak van, aki ugye egy ilyen lövős lövös workaster. Na most neki is van egy hatos sata, az, az jó. Szerintem az jó egy ilyen, egy ilyen lövésre, és aztán utána van neki egy 12-es ricses máikus láncsa. Mindenhez van 16 HP-ja, ami annyira nem combos, de szerintem ez így elég. elég de azért ő nem le. is fog annyira bemenni a sűrűjébe, hogy ennél több kelljen. Így van. Nézzük a képességeit. Ugye Ferro Warlock, az egyetemű, csak disznókat irányíthat, és aztán van egy ilyen field mássája, hogy hogy Gangfighter. Ez a Gangfighter dolog, ez a zsoldosoktól jön, hogy úgy, úgy, úgy veszik, akkor a zsoldosoktól nyújták, ott a Drake meg nevi Walkassenek van ez a Gangfighterje, és ugye ez azt mondja, hogy ezt a Gangfightert megkapja a teljes betegrúpja, és az azt, azt adja, hogyha a milli ütünk egy olyan ellenséges modellt, aki, aki, aki benne van a milli távjába, egy másik faction warrior modellre, ugye benne van a, a milliében, vagy a reachében, akkor az a modell... Hehe, be... disznok meg reach, haha. Hát a, a slaughterhouse-ereknek van. Hát igen, csak ugye... Ez Battle Groupra hat, nem? A Battle Groupra hat viszont a Warrior modell, akinek a militáviában bent kell lenni ég, az ellenfélnek, akár ég. lehet Ricsies is. Úgyhogy, ha egy slaughterhouse két incsre megérinti a célpontot, e -e. akkor már jár a bónusz a, a Warbiz-nek. Úgyhogy a plusz 2-2 kettő, plusz kettő az nem rossz, az már felhúzza e, nagyon jó szintekre ezeket a malacokat, ugye a a, a Ferro warbees igazából lassúságuk, a, meg a Reach hiánya nagy problémájuk. Úgyhogy, hogyha od, viszont odaérnek, és ugye egy pármilyen kis apró ö, ugye egy warrior megtámogatod, elég jó tudnak ütni, és ugye vannak még ezek a kis, kis malacok is, a, ezek a light, light, nem is Light, hanem Lesser warbiztek ők ugye azért me gyorsabbak, messzire fenyegetnek, és hogyha ők, ők is bemennek, akkor viszont ők őket is elég jó felhúzza ez a plusz 2, plusz 2, hogy egész elfogadhatóan tudnak ütni. Úgyhogy ez, ez szerintem egy jó képesség. Csak, csak nem, nem biztos, hogy a hevik be tudnak érni, de, de lehet, hogy be tudnak. Na akkor van még a, a Lanzsájan olyan képesség, hogy inflict paint, hogyha megüt egy warbiztet ezzel a fegyverre, egy sűrít levehet, vagy egy sűrít felrakhat rá, szóval ez frenmire, enemire is működik, úgyhogy akár a saját bíztet is meg lehet szurkálni vele, hogy kicsit csökkentjük a sűrítjét, hogyha úgy, úgy adódik, de ez valószínűleg nem fog, nem fog így bekövetkezni. És aztán no. van, van még egy set defense, hogyha ö, a frontákjából kap egy egy rohamot, lemet, vagy egy impactet, akkor ugye kettőben nő a defense ez a, ezen támadás ellen. Na, aztán, milyen fejei vannak? Felolvasod? Persze, Cyclone, wow! Ez, ez gyakorlatilag egy... azt csinálja, hogy ugye ez egy self tehát ezt a disznó hölgy fogja csinálni, immediatly csinál egy full advance-et, ami alatt nem lehet free strike kal targetelni, és csinál egy milliatakot minden modellre a Losában, és a milli range-ében, és ezt csak egyszer lehet elkasztolni, ez egy ilyen, hát ez egy érdekes flashing blade, ami ugye csak egyszer tudsz elkasztolni, de van egy full advance is benne, mm -hmm. illetve ugye ez minden modellre, tehát ez treasure, tehát te saját modellt is meg fogsz ezzel ütni, uh -huh. hogyha úgy oda mész, viszont attól függetlenül nem rossz. Ez mert... egy, ez egy jó, jó, jó kis spell, hát ugye a ma, ma, matja az csak hatos, de az egy csomó mindent el tud vele tud találni, és hát igen. Hát szerintem ez így teljesen. Hát meg egy ingyen full advance, mivel varázslat. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy befelé is, és ugye gyakorlatilag kifelé is jól lehet használni. Ha bementél rohamma, akkor egy cyclónnal azért vissza tudsz sétálni egy full advance-ot, lehet, hogy pont az menti meg az életed, de lehet, hogy nem. Meg ugyanakkor, hogyha, hogyha belegondolsz, hogy ugye van a frakción belül van sprint animus a langszorós malacon, a roadhogon, akkor egy sprinttel megtámogatva egy roham után megölve pár modellt, egy Cyclone, egy Sprinte, már ugye 10 incset visszajött. És hogyha Dash el... Is el van kasztolva, akkor meg 12-t? Így van, így van. ugye, az akkor az... ugye már, már elég kevés marad de, de azért tegyük föl, hogy, hogy minden, mindent egyszerre tud használni. <gül> Igen. Akkor itt van ez a Dash, amit említettél, ugye ez epigrizának is van, Vlad riásznak, Riasnak ami nem tudom kinek ez egy, egy olyan szpel, ami a control zónában hat, és uh, friendly faction warriorok, -ok, ugye nem, nem a Warbisek, csak a warriorok, -ok free style mentességet kapnak, és, uh, és aki a control zónában akt, aktiválódik ezen warriorok -ok közül plusz egy speedet kap a, a teljes körre. Úgyhogy ugye magát is meggyorsítja ezzel, egyre messzebbre rohamozik 11-re és aztán utána hogy a sprintjéhez, sziklonjához hozzáadódik az a speed, mert full advance úgy tesz, úgyhogy, ö, úgyhogy mindenképpen hasznos, és ugye hogyha ezt elnyomja, akkor mentesen sprintelhet is, meg sziklonozhat is. Ezzel kapcsolatban kérdés. Nekem nincs kérdés, ezt szerintem jó. Jó eszletes, igen, igen. ez a Igen, ez egy jó spell. ez egy jó főleg, ez... hogy egy ilyen infantry heavy, nem tudom, ugye a farónak azért ennyit sok jó rokony a viszont ugye ott vannak azok a slaughterhouses, amik azért elég jó. jók, A Szkrzaz, hogy ugye ez ilyen kicsit ilyen közepesen rosszak. Aztán itt van a Defender's volt, ami viszont egy nagyon-nagyon jó spell, és itt ebbe, még ebben a frakcióban is nagyon jó, jó spell. Plusz def dev, plusz két páncél, modell per unit, és friendly faction, úgyhogy föl lehet rakni Beastre, föl lehet rakni a Helgára, föl lehet rakni a úgyhogy ez mind mindenképpen segíteni fog egy csomót a malacokon. És aztán van ez a Distraction nevű varázslat, ami, amit el lehet varázsolni egy Warrior modellbe, Unitra, és azok nem tudnak lőni, és minuszkét defet Def és matot szenvednek el egy körig. Na most ugye ez a Distraction, ha minden igaz, akkor uh, talán Isszíriának e van. Ez a spellje viszont Isszíriának e van árknódja, és el tudja juttatni oda. Neki oka. más a neve szerintem. Ja, neki lehet van akkor Valamilyen light valami Igen, nem. akkor ez az a distraction, akkor lehet, hogy az estiné lesz a messnery ami egy nagyon erős spell volt. És most is, itt is egy nagyon erős, csak ugye 8-ra megy, és nem igazán... Blinding light, az az is Sirjának. Mm. Szóval ez csak 8-ra megy, és nem igazán lá... szóval nehéz a, a felróvoknak ezt, ezt a spellt e, kitenni. Ki, kitenni. a megfelelő helyre, ugye a lövős egységek általában messze lesznek, és hogyha rá pont valahogy egy Gun Mage osztogot akarsz ezzel megfogni, azzal nem lesz könnyű dolgod, mert ők azért elég messziről puffogtatnak, szóval a Speed 5-ös, Speed 6-os borlokod valahogy oda beérjen, rájuk varázsolja a Instruction-t, hogy bemenjen, mert ugye a 15-re megy. Szóval nehéz, nehéz. Tehát van egy bone grinder, amilyen a kettővel a range akkor lesz egy tízes range ennek a dolognak. Igen, viszont ugye utána meg már upképes. szóval szépen upkeep ezt a dolgot, akkor utána az egység már nem fog többet lőni a játék során. É. Úgyhogy ja. szerintem ez egy jó, jó spell, de nem biztos, hogy ki ja. tudja használni. Hát hogyha egyszer Aki. úgy érzed, hogy nem vagy annyira fenyegetve, akkor előre előreciklonozolt, ezt kiteszed, és utána maximális étel. Uh -huh. Tehát, hogy azt, azt még meg tudod csinálni, hogy, hogy előre ciclonozol, üzél, fog benned, megműveled. Az, az, az kb. Ilyen 15 incsel fenyeget, mert akkor mondom, olyankor már a desztről nem, nem fogod kivarázsolni, De. már nem túl veszélyes. De ezt nekem, nekem, nekem tetszik, ez valószínűleg rá, rá lehet varázsolni majd dolgokra. Mert majd, amikor kijön a node. Hát úgy látszik, hogy nem lesz nekik porknódjuk. Most mindenki ezen parázott be, hogy hogy lesz így porknód, hogyha... Hát, hogy kaptak distraction. kaptak egy ilyen distraction -t. Meg ugye a malacoknak van a Crippling Rescue is doktor Arcadix. És ugye miatt se kaphatnak porknódot, mert akkor már ilyen krix hasonló erősségűek lenni neki, azt mondja, nem szabad megengedni nekik, hogy elbízzák magukat. Nem, nem szabad megengedni nekik, mert így inkább én de nem baj, ne legyenek ők is legálok vagy valami. Igen, mert akkor vagy... utána az, azt is balanszolni kell. Utolsó szpelje, ez a mazo, amit Epic kaján és valamelyik makedán láthatunk, azt mondom, az epik makedának van. Ö, Trange 10, Poff 12 meg kell sebezni egy ellenséges warbeast és hogyha ez sikerül, akkor az a Warbeast nem advanzolhat ez, ezen modell felé egy körig. Ez egy nagyon jó spell szerintem. Én, én már többször voltam az elszenvedője ennek a spellnek, úgyhogy nagyon-nagyon kellemetlen, hogyha ezzel... Ezt megkapja bármelyik támadó bíztad, egy múgú, akárki, meg gyakorlatilag nem mehet közelebb a, a, az ellenfélhez. Úgy, mondjuk, hogy ellen játszol, akkor az, vagy ellen játszik az ember azért. Jó, mondjuk én Rúzaforban indulok ki, ahol van Benishing Vardom, úgyhogy ott nem lesznek ilyen problémák, de. Uh, igen, de. A... De hogyha éppen felváltam fortune a Benishing ward rossz, Rosszot mondtam az előbb, mert a, a Distraction maga nem upkeep csak rossz oszlopot néztem, hogy elszkroll a War Azért van kikötve, hogy egy körig tart, viszont a Mazo se upkeep úgyhogy ezt nem szedi le a Benishing volt. Viszont ugye, hogyha kirakod a múlgra, akkor ugye ez meg Nem lehet cílozni, a... igen. Ennek a kikerülését, viszont ugye... Hogyha, hogyha, hogyha, ne, hogyha nincs kint, akkor viszont, hogyha ez bemegy, akkor viszont ez nem, már nem nagyon lehet mit tenni, úgyhogy ez, ez, ez már rajta marad egy körig, mm. úgyhogy az nagyon-nagyon tud fájni. Na hát és aztán itt van a csodás fitje Ó a... Oh yeah baby! Hát olvasd fel és értelmezzük együtt. Jó van. Tehát a control működik, Friendly Faction modell, Uh, hogyha megüt egy. Uh, igen. Modellt. hogyha megüt egy jelenséges modellt egy milliat, akkor az enemy can be slammed D6 Incset directly away az adatking modelltől. Tehát hatincset el lehet szemmelni egyenesen az a, a támadó modelltől, hogy és én, ennek a. Egy -e D6. Igen, igen. És ennek a fója, az a a szlám, ugye ez a Slam Damage, az a P plusz a, a támadásnak, tehát így nem van, a... Slam vedi az, akit, akit slam aki, aki elmozdul, és, és... a Collateral Damage-nek a pov ez a támadó modellnek a strength-e. Így van, akinek nekiesnek, esnek, az pedig ugye kevesebbel kapja az áldást, de az is elég... Szombos lehet, hogyha egy ilyen heavy, heavy beast-ütött, akkor az ilyen POV-12-es dolgok jöhetnek ki ebből. Hát meg ugye, hogyha infant és nobdán lett, akkor azért ez kellemetlen így és úgy is. Uh -huh. Meg akarom nézni, yeah. mondjuk rá, hogy uh, hol vannak ezek a Faro Slaughterhouses, az ő erejük például Strength 7. Ami szintén nem rossz, nem rossz szóval, hogyha ők mennek, egy üt, ütnek, még... ütnek slemmelnek és ugye hogyha elszlemmelnek egy, egy egy t az ugye át fog repülni egy csomó más modellen, és akkor utána a powerhead kioszt. Ö, ugye azt figyelembe kell venni, hogy ugye hogy a kisebb base-zel ezt nagyobb based, akkor a távolságot azt hiszem csökkenteni kell a felére, de majdnem százszor biztos vagyok. Úgyhogy a médium bésze zel ez 50-es base uh, szlamez, 50 based, vagy, vagy kis bésze. 50-es base-slam megtörténik, viszont valószínűleg le kell felezni majd a, a slamm-nek Jó, persze. A... De azért az is durva, hogy izé, hogy... illetve a távolságot, nem? Igen, igen, a távolságot, a sebzés az marad. Igen. De azért nem rossz, hogy izé Slotter Housers-al elszlemmelsz egy hevit, azért az nem rossz. Uh -huh. Így se, igen, igen, és ugyan nem kötelező használni, úgyhogy akár azt is megcsinálhatod, hogy valahogy egy osztok Slotter houser beért, mert mondjuk a volt azért már lehet, hogy beérnek, akkor ugye a négyen megütik, és akkor az egyik még pluszban el is lemeli, hogy utána Nokdánról kezdje a körét, ha már nem, nem ütötték le. És szerintem, szerintem ez a helvállás hát, jó lett. Igen, nem utolsó sorban ez egy, ugye egy extra támadás, amit van gyakorlatilag, mert ugye P plusz S még egy izét. Ö, nem, nem, nem az, nem egy nem egyszer nem egy... de, de hogy a azok kapnak csomó nem más nem modellt le lehet knockdown no no no no plusz még, hogyha nekisztemmeled ö, egy másik modellnek, akkor az ugye plusz egy kocka, és akkor a Slaughterhausernek van egy ilyen finisher képessége, ami plusz egy kockát ad sebzett modellek ellen, úgyhogy rohamból... Ugye ezt megteszed, meg akkor úgy néz ki a sebzésed, hogy uh, ugye a 2D6 alap, egy az ütközés miatt, az 3D6, egy a finisher miatt, az uh, 4D6, és még ugye egy a roham miatt, és akkor az 5D6 sebzés pof11-ről, az 5D6 pedig 17,5, szóval ilyen 28, -a, 28 körül fogsz sebezni, Ebben az esetben az egy 18-as ármon ellen tísebb, ami azért nem rossz. Hát igen, meg azért, így, hogy ezt nem a modelleket, meg lenogdálod, de azért így, így, hogyha jól megcsinálod a helyezkedést, akkor azért be tudod mozgatni elég szűk helyre, és nogdálnokra És ugye van az a még az a spray és disznó, bordízt, és akkor oda tudsz menni, és tudsz rájuk sprayzgetni, ami modellek ellen elég hatásos. Tehát így azért lehet. Hát az, az, az a spray azt hiszem csak egy POV-12-es szóval. Igen, de hogyha úgy vesszük, hogy, izé, hogy hogy adunk ezzel a dologgal, akkor nem olyan rossz, az. Hát így jó, a, ugye, Ami infantrit, te már elszlemmeltél, az már valószínűleg úgyis belehalt ebbe az ütésre, mert, mert egy 11-es Weapon Master ütésről beszélünk lényegében, hogyha azt, azt túlélte, de ugye nem tudja túlélni, mivel táffot nem dobhat. A hozzá hozerek ellen ez, az ott azt már egy Puff 12 esre hiába sprézgeted. Ja, úgyhogy ez így van. Hát igen, csak a, ami, ami mögötte, azért jól jó, jó össze lehet pakolni itt ezért infantry line-okat ezzel. Azért, úgyhogy nem rossz ez ez a slammelgetős dolog szerintem. Oké, okay. ki legyen a következő? Egy hát jaga-jaga van már csak, nem? Azt hiszem. Ez Az hát... új Minion Warlock, war Minion, minion warlockok ok azok egyébként, vagy úgy jöttem a a Gatorman varlokok, azok amúgy is elég jó, de szerintem ez is elég jó lett. Gatormanben nem az a baj, hogy nem jók a varlokok, szerintem. Hát, mert hát, hogy... A Gétermennek uh, a miak között már igazából semmi, semmilyen problémája nincs. Az már egy nagyon jó használható frakció. Hát uh, igen, csak egy kis változatosság, még nem ártana. Igen, igen, de amúgy, amúgy erősségben nem, nem lehet rájuk panasz, szóval azért... Uh... Vannak olyan ja. nagy frakciók, amik, amik, amik úgy érzem, hogy uh, teljesen egy, egy szinten vannak magukkal a krokodilokkal. Hát nézzük, hogy mit csinál ez a csaj. Egyrészt 7 furies, ami ugye mindig jó, az mindig kiemelkedő. 5 vorbis pont ugye az áltag alatt egyje. Ezzel az egy vorbis ponttal fizetett egy furier, furier, ami szerintem teljesen korrekt. Igen. És aztán van egy 14-es ami alacsony, 16-os ámja, ami átlagos. Szóval ez nem, nem túl jó, nem túl rossz, de hát végül is egy ilyen varázsló típusról beszélünk, igen. és van neki egy ilyen halott kígyója, halál kígyója, kígyó. egy a rícs pov 11-es. Ezzel verekszik. Igen, igen, ezzel csapkod. Viszont nézzük meg a kártya a hátulját. Ugye ez, ez nem magical, de spellből magical -ből változik, <gül> ugye? Na most ugye Amphibiusz uh, a vízben szeret lenni, és, uh, uh, és azt mondja, hogy ha teljesen uh, mély vízben van, akkor nem lehet lőni, de ilyen terepet nagyon nem használunk, mert uh, túl, túl imbalanszos, úgyhogy ez nem nagyon jön ki, de uh, viszont a a, a sekély vízen büntetések nélkül át tud haladni, nem lassul le egyáltalán. Na, úgyhogy utána van a Gator Man szabálya, ami ugye kikötő, hogy csak Gator Man warbees hozhat a battle és aztán itt van ez a Death Snake nek a két. A tulajdonság az első az, hogy egy láncos fegyver, ami azt jelenti, hogy ignorálja a shield volt. Beharap a shielded mögé. Igen, meg a, meg a pajzsokat és a, ezt a Bucklert, ami egy plusz egyes es Úgyhogy ez, hát nem rossz, de egy P plusz 11 e kb. kb. Nem, nem, nem, nem erre fogod használni. Habár bár, ugyanakkor meg ugye poison a fegyver, úgyhogy ha azt nézed, hogy hogy van egy ilyen, ilyen katafrakt cetrátia, ami ugye a shield-bólos egységek hm. közül elég népszerű, vagy van, van egy Iron Fet no. Mivel hogyha megrahomozol egy menovor egységet, akkor, ugye, 10, ugye 11-es vepomastéra fogod ütni, és ugye ő pedig az alattan 17-es, mondtam, 17-es, szóval hatott véd, hogyha megrahomozod, poison el, akkor akkor 14, ugye átlagra pontosan megölsz egy darab menovort egyszer a halál kígyóval, mert be, becsíp a pajzs meg és, és kész, beereszt ide és hogy a, és a is Úgyhogy ez pont, pont annyi, amelyet már nem tud. Na nézzük a spell listáját, ezeket felolvassod és akkor értelmezzük. Persze, van egy dead weight, ez egy offenzív spell. Uh, Destroyer your enemy, living or undead modell, ugye, élőt vagy undead élőhalottat, és kétincsen belül választhatsz a destroyed modellt, tehát itt elpusztítottál azon belül kétincsen választjál egy másik enemi modellt, és a, az a, annak a modellnek fel kell adnia a, a movementjét, vagy az, az actionjét a következő uh, aktivációjában, ugye? Hát ez egy nagyon... Hát igen, igen, és ráadásul ugye gyakorlatilag csak egy ilyen sima Warrior modellt kell megölni, és ugye nincs rá meg akkor a társa annyira meghatódik a hatálától, hogy a, a hulláját fogja cipelni, a rendesen harcoljon. Így van. É, figyelsz, De ez, szerint... összes, ez egy 12-es povos, a hol 11 povjával Igen, igen. Ugye csak 8-as range. A stranglehold csak sebezni kell, itt viszont megdestroyolni uh, is kell és legalább, hogy 8-es range? Nem, az 10-es. 10 ugye a, a, annyi az érdekes itt, ebben, ugye a Krixben vannak ezek a kis robbanó szkreptrálók, vagy mi, mi a nevük, ugye nekik például olyan a szabályok, hogyha megölöd őket, akkor ugye felrobbannak, és remove from play-ek lesznek. Szóval ezzel a spell-leped őket, őket hiába targetálod, ők úgyis mindig felrobbannak, és nem lesznek destroydok, -ok, hanem ja. egyszerűen eltűnnek a pályáról. Úgyhogy az, ez ott nem fog kijönni, de egy csomó másnál viszont kijöhet. Úgyhogy pont ez a Warlock ellen majd érdemes ezt a Beast-től kicsit távolabb tartani a, a, a sima Living és Undead modelleket, mert ez el, elkapja őket, akkor az, az nem. Ugye, ugye a másik előnye ennek, hogy hogyha mondjuk belekerül a Warbeast mondjuk a, a milibe, Aktól függetlenül még te mondjuk mell áll mögött egy, egy másik modell, ugye egy living valami másik modell, és azt disztrojolni tudod, hogy akkor nem kell rámenned a plusz négyes célszámra, hanem, hanem ugye egy sokkal alacsonyabb célszámra rá tudsz menni, és elég azt disztrojolni, és utána meg a, a Warbees meg fel tudja adni. Így van, hát ah. és akkor gondolj bele, hogy hogyha látsz egy akár egy conquest mondjuk rá, egy, egy, egy, egy kador kolosszát, és ugye ott, ott, a, ott a fenekében, ott sorakoznak a kis kador szerelők, emberek, ahogy mondjuk rá a Wolffi szokta hozni, vagy a, vagy, a, vagy a fagyis kocsi, a, a Warwagon, és ugyanúgy, ugyanúgy Warrior modellekkel, ugye base to base-be hátul, ugye ott vannak a szerelők, és ugye ezzel sikerül megölni egy szerelőt, akkor gyakorlatilag a conquest tehát választod, és akkor a konkvesz fel kell adja, vagy az aktiváció, mm. vagy, vagy a támadásait, vagy a mozgását. Ugye vannak ilyen esetek, ugye Menotban is a vasszal sokszor közel áll, vagy egy kórus tag repelt, köz közel áll a jackekhez, hogyha sikerül őket kilőni ezzel. Hát ugye csak range 8, szóval nem biztos, hogy. Igen, ez egy kicsit rövid. Rövid, rövid, de lehet, hogy használható a végig játékban. Mm. Yeah. Szerint... Meg defenzíven, ha már közel jött, akkor uh -huh. ott, ott defenzíven el lehet lőni. Na, következő escort. eszkort. Ja, az eszkortot ismerjük pár helyről. Van Harkevicsnek ismertem nevén Tápevicsnek, van Epic Feora-nak lényegében el kell varázsolni, és aztán... A striker 3-nak. Onnan, és onnantól kezdve a teljes bete Group, groupban a a Warbees-tek movementet kapnak, ami azt jelenti, hogy a normál movementjüket adódik hozzá ez, a sprintekhez, meg a különféle más dolgokhoz nem, de viszont felgyorsítja a, a Krokodil warbees és ő, ő maga pedig puszkét két páncélt kap, hogyha valamelyik eszkoltos Warbees tőle háromint se tanyázik, úgyhogy ez egy ilyen, ez egy nagyon jó, jó spell, ez, Azért a hatása a pályán nagyon-nagyon látványos, ahogy begyorsulnak, ugye a is nagyon-nagyon jól működik, amikor Epic Fiora hozza, eszkolta a zsackeket, és akkor az ilyen 4-es ugye hatossan 6 mozognak, a Reconerek 7-eket mozognak, szóval nagyon, nagyon mobilis lesz az egész serege. Ugye a judikátor is ugye begyorsul. Igen, az, is, az is begyorsul. Következő spell, Ghost Walk. Krixből ismer, ismerjük, és korma is van. Három pontért Model Be Unit ghostly kap. A Ghostly az egy nagyon-nagyon jó képesség, ugye egy, egy ilyen szuper Pathfinder épületeken is át lehet rajta belemenni. Be, Friszek a stad és ugye mindenféle terepet, terepen simán átsuhan a dolog. Gyakorlatilag úgy ezzel oda teszed a posszédat, ahova a posszá menni akar. Igen, kár, és akkor ugye a maga a Gator Man nem kell pathfinder kérjen magának Van a választot a többi imáiból, amikor hasznosabbak Így van Na, aztán van egy gravewind defensív defanzív uh, -e, ami plusz két defet ad, uh, egy darab modellnek És ezt a Poltergeist kép képességet, amit a hiszen a Morty -Kartet híressé, és uh, hogyha az egy modell egy bármilyen támadásra elmissz el egy modell, modellt, miután ezt a támadást kidolgoztat, akkor te válaszhatod, hogy igen, hogy, hogy el szeretné őt pusholni a poltergeist, a poltergeist modelltől direkt elfelé. Úgyhogy ez is egy nagyon jó képesség, maga a plusz, plusz két def is jó, és aztán, utána maga ez az elpusolás, hogyha megromozzák a modelledet, elviszegik, elmisz, akkor viszont el tud pusolni, és hogyha pont egy ilyen ellenséges warjecksről vagy warbis volt szó, akkor ugye a, a többi támadásokat általában nem tudják leütni rá. Mm. Úgyhogy, ö... Mennyire jobb lenne, ha egész Unit-ra lehetne mm, Hát az túl erős lenne. De így, így kettő, és szerintem jó. Elrakod a kis vraszt veredre. a ugye amit... ápképelhető is, ez is jó. Így van, és akkor def 14 en lesz, aztán szépen el is puszolgatja a modelleket, és ugye itt nincs kikötve, hogy lejárna ez a képesség, hogyha a push megtörtént, hanem gyakorlatilag korlált mennyiségben tudsz pushogat. Tehát, ö... hogyha még egy reach -es ellenfél is jön, mondjuk egy jack, elkezd megütt egyszer, elpusholod egyszer, nem tudod kipuszolni ricsből, és utána már megint elmisz, és utána talán ki tudod már puszolni ricsből és akkor még ricses is megszívta. Uh -huh. És utána jön Ez egy a talán a fő spellje ennek a csajnak, az vagy neve, hogy varázslat át döfő, és... Kettőért kell tudja elmondani, a teljes kontrollzónájában 6, ami ugye 14 szó. És ugye amíg a, mod a modelleid, Friendly Faction Model per Unitok máikus fegyver kapnak, és ezt a Blast képességet, és ez egy teljes körig tart, is pontosan egy hosszú körig, a saját és az ellenfelek körében is. És ugye amikor ezek a Blastes fegyverek lecsapnak, akkor a Defense és az Armor buffokat amik vannak az ellenfélre, azokon átütnek, és ezeket nem, nem kell figyelembe venni, úgyhogy ez, ez egy nagyon jó képesség. Úgyhogy az okay. arcane shield-eken, iron flash-eken, mind-mind uh, átütnek a, a teljes És a még a fittel is. Igen, igen. Akkor nézzük meg gyorsan, szerintem mi a fit. Egy jó hosszú fit. Na, el is kell olvasni. Szóval, hogyha megössz egy élő vagy undead ellenséges modellt, ami nem volt hogy ja, annyi gyorsan megidéznék, hogy tetszik, hogy ennek van érve, hogy living or undead, úgyhogy Krix kapja be. Igen, igen, igen. Igen, a, a krokodilok azért az undead is tudnak végre kezdeni valamit. Úgyhogy, hogyha egy ilyen warrior modellt leboxolunk ami ugye a halálnak a második stádiuma, még a destroyed erőt de a távdobás után, szóval a távdobás, hogyha megvan, akkor ez nem történik meg átveheted felett az irányítás, hogyha szeretnéd, akkor ez egy baráti, baráti frakció undead szóró lesz és kapták shoudot, ami ugye egy ami mínusz két páncélt ad annak a modellnek a mi range-ébe, egy, egy seppontot pontot visszagyógyul, hogy tudjon kb élni, és aztán rögtön tehet egy full advancot, és freestyle-mentesen. És aztán, aha... Igen, és amikor lejár a fitted, akkor ezek a modellek ugye, meghalnak, és nem is lehet őket aktiválni. Viszont ugye egy hosszú körig tart uh, az a Legion of Death, És ugye ez azt fogja eredményezni, hogy ezek az megölt modellek Ezek teljesen rá fognak állni az ellenfél Az a Dark Shroud-dal csökkentik nekik a Csökkent páncéljukat, Osztanak Free Strike-okat igény szerint Hogyha hogy az ellenfél meg akarja őket ke kerülni És aztán utána uh, meg, meg fognak semmi amikor újra a következő köröd eljön de ez egy, ez egy nagyon jó fit, szerintem. Én, és ráadásul nem csak simán meg semmisülnek, hanem remo front lesznek. Uh -huh. Tehát, hogy ez azért számít néhány Krix sereg ellen azért. Hát annyira nem, mert... Uh, uh, hogy is van... Végül talán talán, de de nem, nem annyira. Szóval, hát esetleg, hogyha a mechanit, mechanit ráloknál, ott ilyen Corpse keletkezhetne belőlük, de általában, mivel már eleve andedek lesznek, az andedekből nagyon kevés dolog gyűjt bármit is. Ja. Hogy... Kérdés az, hogy, hogy Gatsby 2-nek, ő akkor is ki fogja tudni rakni a trálokat, Vagy ami az a béneket? Hát, amit ezzel megölsz, és utána remove from play lesznek, azok nem hozhatóak vissza. Ja, na, hát ez, akkor ott például az úgy nem rossz. Uh -huh. Szóval mi, az összes olyan dolog, ami, ami ugye remove from play, és ugye mor van a kettő ellen is, hogyha az zorboros seregbe ez, ezzel a képességgel uh, írtod őket, csinálsz egy csomó szólót, és utána, utána amikor ezek eltávoznak, azokat már nem lehet föltámasztani. Úgyhogy... Tényleg nagyon jó. Eh, szerintem ez, ez, ez, ez talán... Sex, Antitec. Sex, sex, hiszen kívül ez a jaga-jaga, szerintem ez a második legjó, amit itt adunk, hogy nem tudom, hogy ez. Ja, már a Bradigus is nagyon kemény. Ja, de igazából Helga a saját frakciójában meg szupi, ugyancsak, úgyhogy Igazából szerintem ezek közül szerintem az összes nagyon jó. Illetve azt mondom, hogy nem mindegyik, tehát hogy, hogy mindenik használható inkább azt akarom mondani, hogy így úgy érzem, hogy, hogy mindegyiknek megvan a maga helye. Én napszidónielek is. Nekem az is tetszik egyébként. Aha, az is nagyon jó. Az, az is. is nagyon jó. És van még egyetlen egy darab Warlock, az x gence közül, és ki ő? <gül> Epic borka! Hát akkor foglald össze, hogy ő mit tud, ő ugye már, már kint van, Igen. azt hiszem a szabad piacon. a parlangjából. A szabályai ismertek, és, és nagyon szereti őket mindenki. Így van, Na. a legjobb varlók, aki kijött az utóbbi időben. <gül> Mindenkinek ajánlom, hogy játszon vele. Ő azt tudja, hogy 5 fjúris varlókról beszélünk. Egyébként ez egy ö, nagy bézen áll a medvénnek a hátán. Ö, neki van egy 6-os spidja, azt hiszem 7-es. 7 ugye a kabarri, igen. 8-as mat, ugye? Uh -huh. Azt hiszem, van hozzá egy 17-es... 14-es defje és 18-os páncéjel. 18 Ackor Pathfinder-re. Így van. Uh, igazából van, van egy traumája, az megmaradt a P-től. Ez is 15-ös még, ugye? Igen, a igen. A P plusz-es. 15-ös P plusz-es. Magical Weapon Reach. Critical smite aztán van egy bombája, ami azt hiszem 8-as range, és e oh, hey, három, small, ahol... 12, Igen. ...ami nem egy ilyen túl de akármi jó is jöhet. És van egy bontja, ami critical brutal damage-el rendelkezik. Uh -huh. Úgyhogy, és ez ugye számít is, mert ő combat rider is, úgyhogy ez fog támadni. Úgyhogy így, ez, ez, ez tudja. Van egy asszultja, még speciális képességként hogy mózik, akkor tudja dobálni a bombát, aztán ugye a Combat Rider, ha mondtam és van egy Field az Immunity Cold, a Battle Group-jának ugye nincsen ugye immunitása lesz a coldra. Pathfinder, minden mindent ról, a egy Battle Charge, ami azt tudja, hogy a Battle Group-jában Counter Charge-ot kapnak a modellek, ez, ez van egy frost summary, ez egy ilyen spray, egy 8-as uh, spray, és 12 sebe ez. Így van, nem olyan nagy szem, meg van egy snow shroud, ami azt tudja, hogy az appgibus well-friendly fashion model consument, kap és immunity gold-ot, ugye? Uh, aztán van egy Pit, ami azt tudja, hogy hogy a modellek a kontrolljában, ami egy kemény tízes, mm. uh, viszont kap, az ellenfél is kap. Így van, így van, szóval még az ellenfelet is védett vele. Uh, az, aki modell, hogy egy enemi modell megüt egy milliattakkal, akinek uh, megüt a, a, egy milliattakkal egy frendi modell, akinek van uh, hideg immunitása, akkor a támadó stationary lesz, ha csak nincs ennek is hideg immunitása. Úgyhogy itt egy ilyen adók-kapok kezdők, hogy neked van cold immunitásod? Hö, van. Hö, neked van? Van. Akkor nem történik semmi, köszönjük. De nem sok mindennek van cold immunitása. Így van, hogyha két epic borka játszik egymás ellen, akkor nem történik semmi a játék alatt. Na. <síns> Ez egy Ajánlom kasz... a van Klasszikus módon azért megölik egymást csak a Amúgy ez a feed szerintem az egyik legjobb. Ez, ez, ez a fit ez viszont nagyon jó. Ez, ez a lefagyasztás. Hogyha magát borkát ütik, ugye ugye milliről beszélünk, borkát vagy bízteket ütük, is az, hogy az első ütés után megfagy a, megfagy a támadó, az, az szerintem nagyon-nagyon erős. Hát és így gyakorlatilag ellenséges Warbees-tek, nem tudják egyszerűen abban a körben nem, nem tudják megütni a battle groupodat Szóval ez, ez ilyen hasonló ahhoz, mint ami uh, Sireennek van Csak ugye itt, itt hogyha meg, meg is megpróbálod és leadsz együtt is meg is hagysz és aztán utána work körében viszont nagyon könnyen uh, meg tud téged ölni a sereg, hogyha még marad belőle valami, de ugye a egy gyalogság ellen nem az igazi, vagy ők mind le fogják tudni adni a kis támadásaikat, viszont hogyha meg is ölnek egy, egy bízlet, akkor, euh, akkor ott, ott, ott, lesz ott, ott, ott fognak állni le, lefagyva, és akkor utána meg lehet őket ölni. Annyi úgy benne a pikantériája ebben a dologban, hogy ugye, mivel az ellenséges modellek saját körükben lettek stationerik, ezért, amikor eljön a következő saját körük, akkor már nem lesznek azok. Igen. Ja. Szóval még ugye ők le fognak fagyni, meg, megállítja a támadásaikat, utána a troll körében van rá lehetőség, hogy, hogy sokat megölni belőlük, de utána, amikor újra eljön az ellenfél köre, az, ami le volt fagyva, az viszont a kör újra kiolvad, és teljesen normálisan cselekedhet, úgyhogy sajnos a fit nem tart örökké, de, de, de a fit maga a legerősebb része ennek a borkának. Aztán a, ami nagyon jó szerintem rajta, az az, hogy alapból pathfinder. És ilyen, ilyen ütős vorlokba, trollba azt is még egy mert a Grimmertnek és a Jaskoodnak van alapból Pathfinder-e, de ők ugye lövősek, ő viszont ö, ö, alapból Pathfinder, ugye Speed 7-es, 12-szorra fenyeget, ö, semmilyen... De azért, azért, azért, azért, azért, nem olyan nehéz Pathfinder-t adni. Hát, azért ö, az a baj, hogy ö, ugye ott volt a P-borka, és ö, ő nem Pathfinder, és hogyha Bármit be akartál rohamozni vele, akkor ugye a felcholer, ő neki patfinder et kellett adjon, de akkor viszont nem kaphatod meg a plusz két matot. És teki van egy MAT-7-ese, azzal egy ilyen vorkasztelt vorlokot uh, leütni szinte lehetetlen, mert nem, nem tudsz elég megbízhatóan találni. Ugye Epik borkánál pedig uh, MAT-8-ról indul a téma, a adni, adni fog neki plusz két matot MAT-10-re, és uh, és ugye mi van magával a Pathfinder, ezért azt a teljes chargeolási távját ki tudja használni, és akkor egy olyan fenyegetést jelent szerintem az asztalon, amit eddig nem tudtak hozni a troll warlokok, mert ugye a Pathfinder mindig kizárta a plusz matot, és emiatt nem voltak annyira ütőképesek. Ugye ez az öt Fury ez megfogja, de viszont úgy lehet kezdeni a kört, hogy megvan mind az öt és aztán utána lehet egy jót rohamozni, ugye? Hogyha kap, kap egy Rage animus akkor ugye, a P 18-a matízsel tud elmenni ütni, és az már szerintem elég jó tud lenni. Persze ugye ez, ez nem, egy, nem egy ilyen trükkös roham, hanem csak egyenesen előre, de, de az, hogy ez a fenyegetés ott van, ez, ez ugye számít, és az ellenfél ugye más, máshogy fogja tartani a worcesterét, nem fogja tudni annyira előre tolni. Hát, Mert, Hát, ja. De ugye hmm. ilyet nem tud másról vorlok megtenni. Aztán maga ez a battle spell szerintem, szerintem ez így elég jó. Elég, elég viccesen össze tudnak rohamozni a a Warbisztek Szóval én egyszer játszottam a borkával, olyan is előfordult, hogy Valamelyik Warbisztet megütötte egy-két egy modell körben, azok lefagytak És mivel utána már nincsen, le vannak fagyva, már nem engedzsenek be Akkor az a sebzett Warbiszt is tud akár counter charge más más hova, Hogyha úgy alakul a dolog Úgyhogy Szerintem az nem rossz Ez a Frosthammer spray meg ugye Szerintem ez is kb. arra való, hogyha van egy, egy ilyen egység weapon vagy vagy más, aki ütött egy víztetet és megölte és lefagytak, akkor ezzel a sprayvel relatíve olcsón, de ugye def re célozott, dupla egyekre, misszelve végig a és akkor egy csomót le tudsz takarítani. Szóval ez olyan, hogy ha ilyen, ilyen van, akkor viszont ott a arra, hogy letakarítsd őket. És maga a snowsrout, Uh, nem egy túl jó spell, viszont ugye pont a fithoz jó, jó használható, ha csak le nem szedik, egy csomó mindenki le tudja szedni, de van, aki nem, és akkor ez a concealment, ez ugye számít, és, uh, és aztán utána az immunity cold miatt a fit azt, azt az egységet is meg fogja védeni, azzal, hogy a támadóikat lefagyasztja. Szóval általánosága véve nem egy szuper jó kaszter ez a borka, de Szerintem van benne lehetőség. Nekem minden. Hát van, csak én, én, én nem látom azt, hogy, hogy fér bele a metába, vagy milyen helyet venne át. Euh, én nekem, nekem, én nem, nekem nem tetszik azért, mert nem csinál semmi nagy trükköt, nem trükkös, vagy ugye hát nem tudom. Jó, a FT az, az lehet jó, az, az, az, azt találom az lehet jó, de úgy maga, maga úgy olyan, hát olyan, olyan, nem tudom. Semmi. Tehát, hogy, hogy nem, nem tudom azt mondani, hogy jó, ez, ez nagyon jó ármortör, és akkor berakom, akkor berakom a, nem tudom, a Runzo For, vagy a másik valami vizé e a a listájára, mert szerintem azok, azok sokkal jobbak az ő saját dolgukban. Mm -hmm. Ö... Ha pedig azt veszük, hogy, hogy, hogy akkor a másik listát, ami mondjuk egy infantry heavy lista ellen, ott pedig az infantry heavy listák, ami ellen mondjuk beszokták rakni, mondjuk a krigs be ott pedig, amit beszéltünk, azok a weapon masterek vannak. Tehát, hogy, hogy ott elég ritkán fogod látni azt, hogy, hogy berohadj nem tudom, egy, egy warjack vagy valami, és, és akkor oda pedig szintén nem, nem annyira hoznám, mert akkor azok a weapon masterek már megtették a saját dolgukat, le is szarja, hogy ott van. Mondjuk ott van egy zár, aki ellen amúgy is, hogyha ott van a last stand, akkor leszadja, hogy izé, hogy stationer lett, mert remove from play rögtön. Tehát, hogy ott az, azt nem is érdekli őt nagyon, hogy ő most stationer lett, vagy nem. A másik pedig, hogy mondjuk egy krixes, mondjuk mi az mondjuk egy lics kettő ellen se lesz ez nagyon túl sok, mert bejön a Bénnájt, megcsinálja jó sok sebet, utána a következőben, meg már rakja le őket, nem is érdekli, hogy meghaltak a következő rakatot ugye a feedből, én csak nem nem, tehát, hogy, ja, nem érzem, nem tudom, hogy ennek hol van a helye, vagy hogy egy kétlistás formátumban én nem hoznám ezt, mm -hmm. Semmik, semmiképpen nem hoznám kétlistás formátumban, az a probléma leginkább vele. Hát én, én akár beraknám őt, mint ilyen magas páncélos listának, akár a helyett, aztán megpróbálni egy ilyen kis unortodox megoldást vele, de valóban szerintem gyakorolni kell és ez egy kicsit más, máshogy játszik azért, mint a normátról troll seregek, szó, szóval az, hogy ne tudj hogy ne tudj rámenni támadásokkal, ugye az ugye elég ritka hát képesség trollba, ugye általában mindenhol, kivéve ugye paygrim fíkét nem nagyon tudod megakadályozni azt, hogy az ellenfelek ne csattanjanak bele, beléd, és ugye ráadásul elsőként ezzel a fittel viszont elég jó meg tudod fogni az ellenfél alpha strike-ját, mert egyszerűen nem nem lesznek hajlandóak ö, Megtenni azt a, azt a, azt a szívességet Nyilván ugye a Krix ellen Szerintem nem jó Mert ugye ott túl sok az eldobható gyalogság Amit ugye könnyű Könnyű megölni De És könnyű feláldoz, feláldozni És otthagyni őket ö, Meghalni De ugyanakkor Még hogyha meg is ölik a ugye itt, itt már szerencsére az a szabály, hogy már ütés után ö, rögtön lefagynak, és nem, nem kell megvárni, amíg az aktivációk véget ér, mint mondjuk rá a Winter Troll animus vagy a Nagyon Winter Troll, ö, animus azt mondja ki, hogy az aktivációk végén lesznek, le, lefagyottak, és ugye egy egység az úgy aktiválódik, hogy egyszerre, miután mindenki végzett az ütéseivel, utána egyszerre végződik ki a, az aktivációjuk ezért gyakorlatilag, hogyha megölnek egy olyan, olyan Beastet, akinek a Wintertroll animus rajta van gyak, ö, mire már végződik az aktivációjuk, már nem lesznek az anymus hatótárjában, mert már előtte megölték azt a Beastet szóval az nem sokat ér úgy, de, de ez, ez a fit viszont így, így jobb, jobb lesz és hogyha belegondolsz, hogy egy légió ellen játszó és elhasználod ezt a fítet, akkor viszont tényleg nem fognak tudni mit csinálni, mert ugye nekik nekik vannak, amik uh, egy modell több támadást ad le, és már a legelső támadása után lefagy és akkor inkább az lesz a választásuk, hogy inkább eltávolodnak, kivárnak és aztán nyertél egy kört, és ez olyan, tényleg olyan, olyan hatással van ilyenkor, mint Sairin fitja, hogy az ellenfél egy körig nem tud támadni, és aztán utána két köröd van kvázi egymás után, az elég előny lehet ebben a játékban, hogy megnyert. Hát igen, csak az a baj, hogy, tehát, hogy spell listából nincs semmi beépített, tudod, ilyen erősítés, és hát nem tudom, ez ilyen, ilyen tipikusan ilyen trükkös varlókkal akar lenni, uh, Hát nem tudom. Mondjuk a toroloknak szerencséjük van, hogy ugye van sok um, buffolós animus, meg egyéb dolog, amivel tudsz nekik adni plusz strength-et, meg anyám kinyit, szóval még nem is nincsenek is rászorulva ezekre a spellből jövő, meg pitből jövő buffokra, mint esetleg más frakciók lehetnek. Um, ugye, de hát nem tudom. Tehát, hogy kevés, kevés uh, ilyen átütő erőt érzek benne. Uh -huh. Lehet, hogy tényleg, hogy sokat kell, sokat kell vele tesztelni, de, de én nem érzem azt az átütő erőt, ami egyes listának ezzel a, a igazán jó cél, célzattal leteszik, és tudod, hogy ez ezt fogja csinálni, és ebben nagyon jó. Én ezt, ezt kevésbé érzem ezt az erőt benne, de lehet, hogy tesztelésen pedig az jön ki, hogy tényleg ezzel a trükközéssel, ezzel a, ezzel a, a counter charge-olgatással, meg ezzel, a, ezzel az ilyen gyakorlatilag védelmi fittel ezzel lehetséges, hogy, hogy elég nagy előnyre tudsz szerteni, és igazából lehet, hogy az ellenfél ellen ez egy ilyen mindgame is, hogy nem nagyon fog találkozni valószínűleg ezzel az e -borkával. nem igazán tudja majd, hogy mit kell vele kezdeni, szóval akár lehet, hogy ezt ilyen titkos fegyverként lehet használni, hogy senki vagy legtöbben, főleg akik nem tudom, mondjuk ilyen turnament terepen játszanak sokat, és mondjuk nem otthon, nem a valamelyik haverjuk nagyon sok elborkával játszik, az lehet, hogy nem találkozik ilyen, és nem nincs egy ilyen kidolgozott forgatókönyv rá, hogy hogyan kell ezzel játszani. Szóval ezt aláírom, erre lehet, hogy jó. Hát igen, ez a counter charger spell és a counter charger beastek, azok azért furcsák lesznek vele, és ott azért kicsit, kicsit furcsa, hogy elkezded a körödet, és akkor utána, ahogy bemozgatsz egy-két dolgot, akkor egyik-másik beast elkezd contact és teljesen áthelyezi magát más pozícióba, mint ahogy hogy eredetileg tervezted vele, és akkor kicsit kiszámíthatatlan lesz a, a te mozgást az ellenfél körében, és ez akár meg is menthet egy vagy több, több bíztet a biztos pusztulástól, szóval szerintem ez, ez mindenképpen jó. És ugye a maga, maga borka is kontercsársos. úgyhogy amikor counter akkor e, tud impaktolni is, tud assaultozni is, ugye a bombáival puszt meg tud ütni is, és a, hogyha hozol mellé rökköt, a karakter bíztet. ő is, őnek is van egy hatincses spréje, ami critical uh, frizes, és azzal is uh, tudsz, uh, tudsz tervezni, hogy hogyha örök is megcontent charge valakit, akkor lesprézi, előtte lehet bedobja, a kritikát, akkor stationary lesz, és aztán még meg is üti egy elég erős ütéssel, szóval ilyeneket ki lehet hozni a, a dologból hogy a feed kör van, akkor lehet, hogy már amire counter charge, vagy nem, tehát, hogy lehet, hogy mire counter charge már van egy-kettő stationary figura, és akkor az könnyebb találni a spray és akkor uh -huh. ez maga, az magam az. Ja, De hát ilyes, akkor mert... is ez ilyen, ez, ez, ez már tényleg, ez már az a túl trükkös kategória, szóval, hogy hogy én egyet jegyeztem meg nagyon az MTG-s pály, pály, pályafutásom alatt, mert nem volt az ilyen nagy pályafutás azért, hogy, hogy hogy ami túl bonyolultnak hangzik, meg túl trükkös, az, az vagy nem jó, vagy csak túlságosan sok előbefektetés kell bele, hogy rendesen működjön, és lehet, hogy valami ugyanannyira működjön, ahhoz egy sokkal egyszerűbb, sokkal kevesebb erőbefektetéses listával is el tudod érni, és akkor minek fektes bele annyi erőt, meg, meg energiát, amikor egy sokkal egyszerűbb megoldást is tudnára használni, és az mondjuk egy, egy törnamenten is, ahol van x kör, lehet, hogy egy egyszerűbb listával jobb játszani, hogy ne fáradj bele ebbe a sok kalkulálásba, meg mindenbe, ami egy ilyen bonyolultabb lista uh -huh. uh, játszása okoz. Ugyanúgy egyébként paklikra ez, ez volt az igaz, hogy fölösleges túl bonyolultat, hogyha ugyanazt el élni érni egy egyszerűbb módszerrel is. Uh -huh. Szerintem ezzel ki is veséztük ezeket a borlapokat. ugye mi nyilván nem, nem játszunk minden frakcióval, úgyhogy csak így nem, nem tudjuk, hogy pontosan, hogy hogy lesz, mi lesz a sorsuk, de ezt nekem szinte mindegyik tetszett, nekem még borka is tetszik, de aztán majd meglátjuk, hogy hogy lesz ez az egész a jövőben, aztán szerette szeretném valamit még elmondani ebben a podcastben, vagy elég uh, a estére? Hát, azt, hogy nagyon remélem, tépé, hogy a Trollkin highmanek jók lesznek, mert eborkában én csadódtam, úgyhogy... <gül> viszont viszont troll játékosok örvendjetek! Uh, most a Jen Conon, a Masters egy riportjában. Két trolbláz játékos is van az első tízben. Az egyik Jlárszám második helyen, a másik pedig Steam Spangler, ő pedig a jól látom, a hetedik helyen, nem hatodik helyen, úgyhogy, úgyhogy trollok előre. Hát, igen, ott még lesz. Lesz, lesz még pár kör. Úgyhogy nem Ilyen. tudom, hogy a J. ez a trollokkal is végig tud-e menni. Ugye ő volt az, aki az Aira Gamut, tehát világbajnonságot végül megnyerte Szignálra, ugye most trollra váltott. Próbálgatja a dolgokat, érdemes követni a listáit, szerintem nagyon jók. Ugye nem tudom, nézte de hogy mit Viszont. hoz? Úgyhogy, hogy volt Grizel 1, Grizel 2 és Runzovor. Ö, nem, Rune of War volt, meg egy furcsa Grimmage list, lista, uh -huh. és... Grizzel 2, Mit Mountain, ugye? Várjál, azt, azt nem várom. Igen, igen, Grizzel 2, igen, az volt, az volt, mert itt is idő, hogy I'm logged into Grizzle 2, úgyhogy... Igen, igen, Grissel 2, és az volt az érdekes a pégrim listában ugye ott voltak azok a posszék, meg a Boomhaller, azt hozta, Aha. az volt az érdekessége. Ami egy érdekes ötlet, de eddig úgy látszik, hogy működik. Hát a, igen, igen, mert maga, maga Grimm, az az ugye Debuffol a Fittyébe is, meg a, a Mark Fordette is, úgyhogy ez mindenféle modellre jó, és maga a krokodilok pedig ugye nagyon jó gyalogság, és még, még ugye trollba is megállják a helyüket, hogy olyan Warcasterre hozott őket, akik, aki aki nem, nem ilyen szigorúan friendly faction módon buffol, és a grém egy pedig abszolút nem ilyen, a, a cross country meg kb nem is kell nekik, úgyhogy hát meglátjuk hogy meddig tudja vinni, a, ezt, ezt a dolgot, de én, én azért úgy érzem, hogy talán a Masters-et master megnyerni nem tudja, még nincs annyi tapasztalat a troll vagy lehet, hogy a trollban magában nincs annyi craft, de maga a Runes erős, a Miserable Meat Mountain nagyon erős, nagyon sok listának nincs is ellene megoldás, úgyhogy azt majd én minden azt majd én ki fogom próbálni a magyar méltában is, hogyha Uh, az Kipel, az. Kipestődik a, a Grizzel 2-n. Én is beszereztem, helyes. Várható. Igen. És még egyet megérsz, mint az első helyen el Jason Watt minionsal? Úgyhogy... <tose> uh, <tose> szerintem, szerintem a Watt az megint a convergence hozza, csak maga a DOJU programban még nem került bele a convergence -sünkti. Nem mondod, és az minions van kiírva? Uh, Aha. De, igen. Szar. Szerintem de igen. szar. Szerintem igen, ez, ez lesz a szitu, mert a múltkor, amikor uh, majdnem elérte, ugye a döntőbe játszott az Iron countlet ott, ott is Minions-ként volt feltüntetve, és ugye egy-két egy ember az rögtön így rákapott, és, és, és így beleszkedett, hogy úristen, ott vagyunk, ott vagyunk végre a legjobban között, amiket <gül> <gül> józanítani. Hogy ezt, nem ezt jaj, de szomorú, jaj, de szomorú. <gül> De azt nézem, van még egy, kettő, vagy még itt a listán másik kettő Minions feliratú játékos, akkor lehet, hogy azok sem minions vannak. Hát van egy erős é. gyanúm, hogy nem. De, hogyha nem, nem mondanál semmi mást, akkor én csak annyit mondanám, nem, nem. hogy nem sokkal itt van a hónap vége, zárul a nyári liga, amit a híres hírhet Huntest Team vezet. Vagy ki lehet abban a tímben? Két PowerGamer, no -er, kocka gyerek. <tos> és, és akkor valószínűleg el fogják vinni a fődiát, aztán kíváncsi vagyok, hogy, hogy ki lesz az, aki a második, harmadik helyen befut. Ugye csak akkor jár szajré, hogyha elé, elérik az emberek a, a, a maximum. maximum pontot elért a csapatnak a pontjainak a 80 illetve a 60 százalékát. Ez lehet, hogy nem fog bekövetkezni, de lehet, hogy a 60 százalékat eléri egy-két csapat, akkor ők mind részesülnek ilyen kisebb jutalomban. Úgyhogy úgy, úgy, úgy ez és aztán hónap, hónap végén, reményem szerint 31-én akkor lesz egy veteránverseny, és aztán utána a hetedikén pedig jön a következő Kazuár, ott pedig ugye ilyen kettős pont, pontszámból lehet majd játszani, úgyhogy az is nagyon jó lesz, és mivel ugye téged, téged már kitiltottak onnan, úgyhogy már is van esélye a győzelemre, meglátjuk, hogy kinek hoz szerencsét végül a szeptember hónap. És aztán utána ott, ott lesz még ugye a hét, de ez ugye az elején is elmondtuk, most is elmondjuk lehet jelentkezni, lehet csapatot szervezni, és akkor az mindig jó, jó szakott elsülni, mindig jó hangulatban telik. Így van. Mondjuk, én nem tudom, hogy mennyire tehát, hogy mennyire jó ötlet az egy héttel a egy héttel a VTC előtt. Hát az, az, az, az van, hogy, hogy 3-65 napból áll az év, és, és hogyha elkezdesz ilyen eventeket szervezni, akkor mindig mindig valamihez közel leszel, és hmm. uh, ugye mi most tízen megyünk ki a, a VTC-re, de a, ugye a héten a tavasszal 30 ember játszott ott, úgyhogy uh, nem, a, nem a VTC tagok, nem a VTC részvevő emberek között forog a világ, hanem van egy szélesebb népréteg, akik viszont nem mennek a VTC-re, és nekik ugye a, a hét az egy jó esemény, hogy megismerjenek pár embert, plusz még letuljanak pár meccset olyanok, akikkel így nem találkoznak egész évben. Úgyhogy hát sajnos ez így, így, jött, ki, így jött ki, mert utána a VTC után egy héttel uh, se lenne jó, akkor két héttel az viszont van túl későn van, és ugye gondolom ütközik pár másik rendezvényel, a, a hét ugye ott uh, Warhammer Fantasy, Warhammer 40k és Malifoi is van, és ugye a, a, a, a G-vés játékoknak pedig vannak más egyéb versenyei az év során, hazaiak, amik ugye ezzel ütköznek. És ugye úgy kell beszervezni a, a, a hetet, hogy azt már előzőleg egyeztették, úgyhogy nem lehet korlátlanul eltologatni. És ugyanúgy, hogyha beteszed augusztusra, a, a, a hét rendezvény, akkor meg ugye a látogatottsága kb. a harmadára esik, mert ugye mindenki még nyaral, meg, meg kirándul, úgyhogy kb. Ez a ez a, ez a ez a dátum van, ami még hát úgy elérhető, úgyhogy ja. egy, hát ez nem egy, feltétlenül a VTC előtt. ja, ja ez, ez, csak, ez csak nekünk rossz, ennek a tíz embernek igazából, de a hát többiek én, én, én ott leszek, az ö, Szinte biztos, mivel én, én szervezem a War részét. Úgyhogy egyek hogy gyertek, játszatok, aztán minden rendben lesz. Na akkor Igen. szerintem jó éjszakát is kívánhatunk. Jó éjszakát! És minden kedves hallgatónknak további szép napot, vagy amilyen napszakban éppen hallgatjátok. Sziasztok!